În aceste momente, președintele Claus Iohannis este așteptat să facă o declarație de presă. Administrația prezidențială nu specifică tema anunțului, însă este probabil ca șeful statului să prezinte concluziile consultărilor pe care le-a avut ieri și al cu reprezentanții societății civile și cu cei a asociațiilor de magistrați pe tema justiției și a unui posibil referendum. Reprezentanților de ONG-uri, președintele le-ar fi mărturisit că este decis să convoace acest referendum odată cu alegerile europarlamentare de la sfârșitul lunii mai. Alianța USR Plus, între timp, a depus un denunț penal împotriva Ministrului Justiției. Tudorel Toader i -a acuzat că a mințit instanța atunci când a răspuns în scris că nu există niciun proiect de ordonanță de urgență prin care se va modifica codul penal. Liderul Plus, Dacian Cioloș. Pe 22 martie dimineața, în timp ce reprezentantul Ministerului Justiției susținea acest punct de vedere, că Ministerul nu intenționează să modifice codul penal prin ordonanță de urgență, că nu există astfel de documente pregătitoare, Ministerul Justiției publica deja Propunerile de ordonanță de urgență pentru modificarea codurilor penale. Că e clar că cineva de la nivel înalt din minister a încercat să influențeze funcționarul din minister care a semnat în numele ministerului acel document prin care a afirmat că nu există astfel de demersuri. Totodată, Alianța USR Plus îi cere premierului Viorica Dencilă să nu adopte ordonanțele pe justiție, președintele USR Dan Barna. Mesajul nostru este unul foarte simplu, încetați cu atacul asupra justiției, încetați cu această încercare disperată pe care de 2 ani și jumătate România o suferă. Nu mai putem continua așa, să ne vom opune în continuare foarte ferm la aceste, să le spunem, inițiative. Zina Dumitrescu a încetat din viață la vârsta de 82 de ani într un azil de bătrâni a intrat în stop cardiorespirator S-au făcut manevre de resuscitare, însă fără succes Decesul s-a pronunțat în jurul orei 16 și 30 de minute Pe numele real, Zenobia Bogos, celebra creatoare de modă Era diagnosticată de mai mulți ani cu maladie Alzheimer Potrivit apropiaților. în ultima vreme Zina Dumitrescu slăbise foarte mult și era de nerecunoscut Continuăm știrile Controverse în jurul ursului care săptămâna trecută a ucis un bărbat în județul Harghita, reprezentanții Consiliului Județean Harghita vor ca animalul să fie împușcat, în timp ce activiștii susțin că ursul nu l-ar fi atacat pe bărbat dacă nu ar fi fost provocat. Polițiștii din Harghita au confirmat că bărbatul ucis de animal ar fi fost bătut, s-ar fi apropiat de bârlogul ursului și ar fi început să arunce înăuntru cu lemne și cu alte obiecte. Vom reveni la acest subiect. Șeful statului Claus Iohannis face o declarație de presă în aceste momente. Să-l ascultăm. În câteva momente. Voi convoca un referendum pentru data de 26 mai, fiindcă așa nu se mai poate. PSD continuă asaltul la adresa justiției, declanșat încă de când a preluat guvernarea. De această dată, PSD-știi vor să dea ordonanță de urgență prin care să modifice codurile penale. Golăneala guvernului PSD de astăzi a depășit orice limită. Nu trec nici măcar trei zile fără să dea ordonanță într-un domeniul sau altul. Nu este nici în spiritul Constituției, nu servește nici echilibrului democratic al puterilor în stat ca Guvernul să apeleze atât de des la ordonanțe de urgență. Ordonanțele de urgență, practic, și-au pierdut menirea esențială, și-au devenit în timpul acestui accident regretabil al democrației, care este guvernarea PSD, un instrument folosit abuziv în exces, eludând astfel orice control de constituționalitate înainte de intrarea în vigoare a ordonanței. Trebuie să punem punct acestei practici și trebuie să o facem acum Diletantismul și incompetența caracterizează modul în care guvernează PSD-ul. Când aceste trăsături se împletesc cu intenția de a legifera în interesul infractorilor, fie ei și lideri de partid, atunci avem premisele unui dezastru pentru România. Este complet nejustificată urgența pe care Guvernul să o dea acestor ordonanțe. Adoptarea unor astfel de ordonanțe ar intra în conflict cu prerogativa constituțională a Parlamentului de a legifera, câtă vreme codul penal încă se discută în Parlament. Pesediștii trebuie să înceteze aceste atacuri permanente la adresa justiției. Pesediștii trebuie să înțeleagă că justiția nu este la bunul lor plac. Sunt niște principii extrem de simple în orice stat de drept și în orice democrație. Sunt valori pentru care oamenii au ieșit în stradă și în decembrie 89 și în ultimii doi ani. Este evident că PSD încearcă să ignore aceste adevăruri. Dar le dau o veste. Nu o mai pot face. Justiția este o temă de interes național, iar cetățenii au dreptul suveran de a decide dacă vor sau nu să lase corupția să, vin, să devină politică de stat. Este atributul meu, ca președinte, să cer poporului să-și exprime prin referendum pe 26 mai voința cu privire la probleme de interes național. Trebuie să lăsăm cetățenii să decidă pentru că acești PSD-și diletanți au pervertit semnificația votului pe care l-au primit și încearcă să deturneze statul român făcând legi în propriul lor interes. În aceste condiții, atrag atenția că este ilegitimă emiterea unei ordonanțe de urgență în această materie, înainte ca voința cetățenilor să fie exprimată la referendum. Votul este fundamentul democrației și sursa legitimității acțiunilor oricărui om politic. De ce vă este frică de referendum, domnilor sediști. De ce? În loc să încurajați oamenii să meargă la vot, amenințați că faceți secții separate de vot pentru europarlamentare și pentru referendum. Încetați să guvernați doar în propriul vostru interes și întoarceți-vă către români. Mulțumesc! Așadar, șeful statului Klaus Iohannis convoacă referendumul pe tema justiției pentru data de 26 mai odată cu alegerile europarlamentare și cu acest anunț la Europa FM vă invităm într-o ediție specială Piața Victoriei cu Moise Guran și Tiță în studio. Bine ați venit! Bună ziua! Bine v-am regăsit! Moise, să. zis întrebările! N-a întrebările, mai are timp să le spună, mai e timp până pe 26, dar hai să înțelegem ce e coordonanța asta și o să te rog pe tine să explici ce, care e problema cu pe care guvernul le are în intenție. Președintele pare să știe sigur că ordonanțele alea sunt pe masa guvernului și... Ar fi ultimul din țara asta care să nu știe acest lucru după toate semnalele care au fost trase vinerea trecută. Proiectele au fost trimise CSM. astăzi secția de procurări s-a pronunțat împotriva adoptării unei ordonanțe de modificare a codului penal, între timp însă a mai avut puncte de vedere de la asociațiile de magistrați, de la DNA, de la DIICOT, de la Comisia Europeană care a avertizat că nu de e la de acord, general dacă nu greșesc. Nu mi-am E posibil. Cred da, că a zis ceva și domnul Lazar. Dar De ambasadorii hai, de Olandei și Suediei, care s-au dus astăzi peste domnul Tudorel Toader și l-au rugat: mm -hmm. nu dați ordonanțe de urgență, după care au ieșit afară și au zis: dar hai să ne întoarcem. Hai să ne întoarcem, hai să explicăm ce e cu ordonanța asta. Simplu. Simplu, ușor de înțeles. Sunt scăzute pedepsele, inclusiv pentru infracțiunea de care a acuzat Liviu Dragnea în al doilea dosar, asta, Bombonica. Odată cu scăderea pedepselor, limitelor de pedeapsă, scad și uh, limitele de prescripție, iar domnul Dragnea nu va mai avea niciun proces. Asta, iată de simplu. Să este spunem, este ordonanța că... 13, desfăcută pe mai multe componente și recompusă în mai multe ordonanțe de urgență. Să amintim ce înseamnă ordonanță, înseamnă că ea produce efecte pe loc. Da. În momentul în care a fost adoptat. Da. Uh, președintele Claus Iohannis nu a spus care va fi întrebarea de la referendum. Ne-a spus așa în mod cert voi convoca un referendum pe data de 26 martie uh, pardon de 26 mai nu știu dacă aceasta nu este adică în mod cert nu este aceasta procedura de declanșare a referendumului, trebuie să publice un decret, președintele trebuie să publice un decret în care să spună vă convoc la referendum ca să răspundeți la această întrebare sau la aceste întrebări a sugerat niște teme eu am înțeles car fi vreo trei din, numai din această declarație a președintelui Iohannis. Uh, Justiție, corupție și o o regle ordonanță. Reglementare prin ordonanță de urgență. Și ordonanța. Și a zis-o chestiune chestiunea asupra căreia vroiam să insist, și anume faptul că emiterea unei ordonanțe în direcția pe care o descriei tu un pic mai devreme este ilegitimă până la referendum. Da. Mie mi se pare asta să-mi să fie iertat. O declarație politică poate să-i oprească? Anunțul privind referendumul? Din punct de vedere politic, categoric da. Întrebarea este dacă din punct de vedere juridic... Acolo vreau să ajung. Bon, din punct de vedere juridic, o astfel de ordonanță poate fi sau nu declarată neconstituțional de către Curtea Constituțională. dar oricum nu contează. Pentru că modificarea codului penal, prin modificări mai favorabile infractorilor, da, se aplică retroactiv... Și degeaba mai e declarată neconstituțională după aceea. asta e problema cu ordonanțele de urgență. Că ți-o publică în monitor oficial și poate să-ți dea orice în ea. Ea își face efectul până la momentul la care uh, își face efectul retroactiv. Practic, asta înseamnă că tot. avem, nu avem referendum, dacă vor să dau ordonanța, o dau și s-a terminat. Asta înseamnă, nu știu, e, e o chestie, de, e o tehnicalitate juridică, care mă depășește. La 6 la piața Victoriei, o să fac cu această dezbatere inclusiv cu judecătorul Cristi Danilesc ca să ne lămurim. Da, e, e, un, e un teren nou. Adică să vii și să anulezi practic prin ordonanță un referendum că lasă fără obiect dacă dau ordonanță înainte. Și președintele pune acest tip de întrebare. Este sau nu este constituțional? Ar trebui sau nu? Să devină nulă, adică să nu-și mai facă nici retroactiv efectele. Pe mine mă depășește de întrebare. Este alături de noi uh, Cristian Tudor Popescu, uh, scritor și publicist. Domnule Popescu, care e prima impresie după ce l-ați ascultat pe președinte? Este o ieșire politică, ca să nu zic electorală. În condițiile în care președintele nu a anunțat întrebarea pe care o va pune la referendum. Aceasta este așteptată în clipa de față de toată lumea, sau mă rog. Ar fi bine să fie așteptată de toată lumea, ceea ce nu prea cred. Ce a făcut președintele se numește joc la offside în fotbal. A făcut un pas în față, lăsând PSD într-un offside, să-i spunem, moral, și electoral, nu și efectiv, de acțiune. Pentru că PSD poate în continuare să dea câte ordonanțe vrea și pe ce temă dorește. Însă, cu această ieșire, președintele îi pune într-o lumină proastă, încearcă să-i pună într-o lumină cât mai proastă, în fața electoratului. Deci, venind cu ordonanțe de urgență, iată că nu aveți încredere în cazul în care e vorba de referendum în votul poporului, în loc să îndemnați oamenii să meargă la vot, aici i-a scăpat, după părerea președintelui, de asemenea și consilierilor săi, o referință ar fi trebuit să se refere la referendumul din 2012. Să spună, de ce nu mai îndemnați oamenii la vot 2018. așa? 2018. 2012. 2018. 2012. Vorba de cel cu suspendare. Ah, pardon. Da! Păi nu atunci nu îndemnau oamenii să iasă la vot, atunci PSD-ul. Nu spune domnul Dragnea că a fost condamnat pentru că îndemna oamenii să iasă la vot. Deci domnul Iohannis ar fi putut să spună, acum de ce nu mai îndemnați oamenii să iasă la vot? De ce vă ocupați cu separarea secțiilor de votare? Vi se pare o mișcare politică bună asta a domnului Iohannis? Din punctul lui de vedere, da. O mișcare prin care încearcă să puncteze, să adune niște capital politic, pentru că orice mișcare ar face acum PSD-ul, recte ordonanță de urgență, fie mâine pe coduri și pe completurile de 5, fie ordonanță pe care însă nu o vor da încă ordonanță în ce privește separarea secțiilor de vot la alegeri, și referendum, 26 mai, după părerea mea, nu o vor da până când nu vor avea o, un comunicat oficial al președintelui în legătură cu referendumul, care să conțină și întrebarea. Deocamdată președintele ne-a spus doar că va organiza referendum. Deci nu cred că vor veni cu, cu asta acum, dar chiar dacă vin... Atunci se află prin mișcarea asta a președintele. Președintele practic a spus, dacă veți vedea, stimați concetățeni, o ordonanță de urgență acum a guvernului PSD, să știți că ea este îndreptată împotriva dumneavoastră. Da, dar, pe de altă parte, mie mi s-a părut oarecum nepregătit. Adică, de ce n-ar da acum și decretul? Sau n-ar să vă așteptați să dea și decretul în orele următoare sau mâine? Eu știu ce va face, Dânsul. Deocamdată, mișcarea asta, v-am spus, e, e, a fost suficient de pregătit pentru această ieșire politico-electorală. Nu mai mult. Pentru că ea nu are, de fapt, niciun efect în plan juridic. Acea afirmația președintelui că de, de acum înainte nu se mai poate, așa nu se mai poate și vă dau o veste proastă, nu o să mai puteți da ordonanțe de urgență. Da? Am Iar așa, pe da. bune, ar răspunde, ar răspunde PSD-ul. Bineînțeles că e o afirmație retorică. PSD poate să dea ordonanțe câte dorește în continuare și nu pot fi oprite de nimeni pentru că nu se pot contesta la Curtea Constituțională, pot să intre imediat în efect, așa că a fost, v-am spus, un joc la off-side al președintelui și un discurs Știți că, că s-a anunțat o declarație la 6, chiar înainte să anunțe domnul Iohannis da. la 5, a anunțat și domnul Dragnea o declarație la 6. Da. Aveți vreo așteptare? Nu știu, chiar nu știu ce poate să spună. Poate să polemizeze cu domnul Iohannis pe tema referendumului. Își permite asta? Adică își permite să facă acest tip de declarație, vom boicota referendumul sau ceva de felul ăsta? Nu, no, nu va spune așa ceva. Nu. No. Nu o să-și asume boicotarea referendumului. Însă, probabil va susține că secțiile trebuie să fie diferite nu știu, altceva ce... nu Totuși nu cred că se va referi foarte mult la chestiunea asta cu referendumul domnului Dragnea. Bine. Uh, uh, uh, da? bine. Bine, vă mulțumim foarte mult, domnule Popescu. Urmărim actualitatea împreună. Hai să înțelegem și din punct de vedere juridic și cine poate să explice mai bine decât jurnalistul Liviu Avram de la Cotidianul Adevărul. Liviu, ne auzi? Bună ziua, mulțumesc, dar nu cred că sunt chiar cel mai calificat, mai de calificat de pe voi. Oricum mai calificat decât noi, Liviu. Ce poate face președintele acum ca să oprească ordonanțele în afară de a le bate obrazul celor de la PSD, așa cum am văzut mai devreme? În opinia mea, trebuie să fie emis deja decretul cu întrebarea. Următoarea întrebare Acesta da. să fie publicat în monitor oficial și a fi existat un act juridic nu infaizibil dar un, o brumă de at juridic, care să, odată publicat, să demonstreze că o emitere ordonanței ordonanțe de urgență de către guvern înseamnă, practic, încălcarea suveranității naționale de către un grup de oameni care exercită puterea în acest moment. De ce crezi că, că nu l-a publicat? Nu știu. Nu știu, pentru că te și la disperare uh, sunt capabili de uh, multe lucruri, Uh, nu știu ce a vorbit astăzi doamna Zăncebă cu Timerman, cu domnul Timerman, dacă i-a promis cum se vehiculează pe sus, sus, dacă i-a promis într-adevăr că nu va da mâine ordonanța sau i-a promis și-a încălcat cuvântul. În momentul în care ordonanța intră, uh, este publicată, ea deja își efectele, acestea sunt uh, irreversibile, nimeni, nici măcar Curtea Constituțională nu le, nu le mai poate anihila și atunci referendumul devine total inutil. Mm. Pentru că răul va fi fost deja făcut. Odată mm. intrat în vigoare aceste ordonanțe, degeaba mai faci referendum, v -aș vrea să Vă să vă citesc... Să vă citesc puțin, să reiau o bucățică din declarația președintelui Iohannis, exact așa cum a făcut-o. A spus, este complet nejustificată urgența pe care guvernul vrea să o dea ordonanțelor. PSD trebuie să înceteze atacurile la adresa justiției, trebuie să înțeleagă că justiția nu e la bunul lor plac, sunt valori pentru care oamenii au ieșit în stradă, evident că vor să ignore aceste lucruri, cetățenii au dreptul, la, dreptul suveran de a decide dacă vor sau nu să lase corupția să devină politică de stat. Mie îmi sună aici întrebări deja, a teme. Văd trei teme. Nu, nu. eu nu le văd așa. E o retorică politică și atât. Corectă, dar care e valabilă totuși de doi ani de zile, pentru că acest rap, de uh, democrație se întâmplă de 2 ani de zile, câtă vreme, în 2016, Nu au să fac un cuvânt despre ceea ce vor să facă în justiție și au acționat după ce au câștigat alegerile, cu ordonanța 13 și tot ce a urmat de atunci, în mod cert ne aflăm în fața unor uh, mișcări total nelegitime din punct de vedere electoral. E posibil ca președintele să vină totuși cu un decret astăzi, mâine dimineață, înainte de ședința de guvern? Mi-aș dori, mi dori să o facă dacă nu cumva este din nou sabotat la monitor oficial, ca a mai pățit-o acum câteva săptămâni, dacă ne amintim bine. Monitor? monitor oficial, după cum bine știm, este în subordinea domnului Dicu Dragnea. Da. Și atunci cred că președintele trebuia să fie anunțat că a emis deja decretul tocmai pentru a preveni uh, orice fel de uh, tentative de sabotare din partea guvernului. Crezi că se mai gândește la întrebări? Adică că nu are întrebările alea gata? Nu știu. Nu știu ceea ce e în capul lui privitor la întrebări. Am văzut vehiculate tot felul de întrebări, unele mai bune sau mai puțin bune ca altele. Părerea mea ar trebui să, să nu depășească tema pe care a anunțat-o acum doi ani, ca să nu riște o invalidare a referendumului la Curtea Constituțională, deși eu, teoretic are toată libertatea să propună temele de interes național, dar... Dar cu un, aviz, că, cu un un aviz consultativ al Parlamentului. Care a fost dat, dar pe Ca... o tematică. Dacă exact. președinte schimbă tematica și se deplasează pe povestea aia cu penal în funcții publice, mă că face o greșeală, o, o eroare pentru că miza referendumului nu este doar să blocăm pe dragă. Miza referendumului este să blocăm total această majoritate care de 2 ani de zile uh, numai asta face. Împânzește legislația penală care vizează corupția, infracțiunile de serviciu și integritatea publică. Livida, cum ar fi o întrebare este... ideală? După părerea mea, ar trebui să sune așa. Sunteți de acord cu înăsprirea legislației care combate corupția, infracțiunile de serviciu și asigură integritatea funcției publice? Acum în funcție de capacitatea intelectuală a fiecărui cetățean, unele pot înțelege doar prima parte. Prima treime. Dacă sunteți de acord cu înscrirea legislației de combatere a corupției. Da. Celelalte sunt puțin mai juridice mai în termeni, mai tehnice, cine vrea și poate le înțelege, cine nu, nu. Dar e important e ca prima parte să fie suficient de clară și de răspicat. Iar dacă poporul răspunde majoritar da, Parlamentul prin referendum consultativ, parlamentul nu este obligat să năsprească legislația. Dar nici nu o poate slăbi. Și acesta ar fi avantajul major al unei asemenea referendum. Că nu invită parlamentul să facă ceva, ci îl invită să nu facă ceva. Aceasta este deosebirea. Întrebarea asta este deosebirea dintre referendumul lui Băsescu, eșuate pentru că invita politicul să facă ceva și această întrebare care îl blochează de la ceea ce vrea să facă. Da. Mulțumim uh, pentru intervenția ta Liviu. Aș vrea să citesc uh, un articol, articolul 115 din Constituție, pentru că sentimentul meu e după ce l-am ascultat pe Claus Iohannis că uh, cumva va cere poporului să clarifice, o să răzi acest articol din Constituție. Ordonanțele de urgență în România nu pot fi date în tot un orice domeniu. Constituția României, la articolul 115, zice așa, explicit, ordonanțele nu pot fi adoptate în domeniul legilor constituționale, adică nu poți schimba Constituția prin ordonanță de urgență, nu pot afecta regimul instituțiilor fundamentale ale statului, adică nu poți, de exemplu, schimba modul de funcționare al Ministerului Public, nu pot afecta drepturile, libertățile și îndatoririle prevăzute de Constituție, drepturile electorale și nu pot viza măsuri de trecere silită a unor bunuri în proprietate publică. Adică, cea mai groasă carte de legi în legătură cu drepturile și libertățile este codul penal. Problema este această formulare. Nu pot afecta drepturile și libertățile. Altfel spus, unii de aici au interpretat, chiar cu Liviu am avut o controversă pe tema asta, că dacă prin ordonanță de urgență dai, um, dai o politică penală mai favorabilă infractorilor, asta nu le afectează drepturile, ci din potrivă. Pe de altă parte, cea mai groasă carte din dintr-un alt domeniul, cel fiscal, cuprinde da? îndatoriri fundamentale. Acelea de a, între altele, acelea de a plăti taxe, a plăti taxe... Dacă n-au modificat de o mie de ori Prin ordonanță de urgență Codul fiscal de nu mai pot Deși ilegal. nu prea aveau voie Măi să propun să luăm publicitate Și ne întoarcem în câteva momente Selgros ofertele au parfum de primăvară. În perioada 28-31 martie poți cumpăra Ariel detergent capsule pentru rufe, 28 de capsule diverse sortimente la 30,25 lei per bucată sau la 28,66 lei per bucată la achiziția a minimum 4 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Selgros, club pentru profesioniști și pasionați de bunătățuri. Bucură-te de o primăvară frumoasă, prinde super ofertele în magazinele Altex și pe Altex.ro, iați acum televizorul Smart HD de Hitachi, diagonala 81 cm, cu 23% reducere la numai 692,9 lei. Altex, de două ori diferența la toate produsele. Detalii în regulament. Vino, comandă și poți câștiga o mașină Te așteptăm în showroom-urile Renault Între 1 și 13 aprilie Să descoperi ce super oferte Am pregătit pentru programul Rabla Poți câștiga chiar mașina pe care o comanzi Detalii și regulamentul campaniei Disponibile gratuit pe promoții.reno.ro Și în rețeaua de agenți Renault Ofertele pentru vânzarea vehiculelor Către persoane fizice prin programul Rabla Se aplică de la momentul deschiderii Înscrierilor în Psipan în 2019 Smart de la Dr. Hart. Sistemul osos are nevoie de aliaz de încredere pentru a se menține sănătos. Cum îl putem ajuta? Specialiștii sensiblu recomandă calciu, magneziu și vitamina D3 de la Dr. Hart, cu un rol esențial în sănătatea oaselor. Mai ales că la fiecare cutie cumpărată mai primești una gratis, la doar 19,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 1 martie 31 martie 2019 în limita stocului disponibil pentru posesorii de card de fidelitate sensiblu. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Detalii în farmaciile sensiblu. Un diagnostic îți poate schimba viața. Pentru că una din 10 femei suferă de endometrioză, iar 30% dintre ele ajung la infertilitate, am deschis Centrul de Endometrioză MediCover. Acum poți beneficia de soluții integrate de diagnostic și tratament oferite de o echipă multidisciplinară. MediCover. Împreună avem grijă de sănătatea ta. La Mega Image și Shop Go, în fiecare vineri, sâmbătă și duminică, avem mega promoții de weekend. Că doar e mega! În perioada 29-31 martie ai Salată Iceberg la doar 2,79 lei de bani bucata Ouă, marca proprie, 365, 30 de bucăți la doar 9 ,99 lei Și mușchiuleț de pui Cocorico la doar 18 lei și 49 de bani kilogramul Pregătește-te de gătit și prinde promoția de weekend de la Mega Image Încă mă mai uit la pozele tale Perfect era ca și loc de parcare. Cel mai mult mă doare că n-am încercat, te-am scris prea târziu și de așa dat. Nu-ți mai cânta de milă, contactează vânzătorii pe Ole Imobiliare. Hyundai Daba Auto te invită să urezi bun venit celui mai tânăr membru al familiei. Noul Tucson. Stil impunător, linii expresive și interior confortabil. Pregătește-te să-i testezi agilitatea pe șosea. Vină un showroom-ul din strada Cornului 1-2-4 București și descoperă noul Hyundai Tucson. Daba Auto. Servicii de mobilitate all-inclusiv. Primăvara e pentru momente frumoase, pentru mese gustoase în familie și pentru ieșit la iarbă verde. Nu pentru căutat oferte prin magazine. Pentru că la Carrefour ai deja super oferte. Cum ar fi avocado la 2,99 lei bucata și zahăr polski un kilogram la 1,95 lei. Oferte valabile pe 28 și 29 martie. Alege mai multe răsfoind catalogele de pe carrefour.ro. Carrefour. Cu toții merităm ce mai bun. La Ricola îți dorim să ai vocea puternică De aceea cultivăm cu grijă plante în munții Elveției Și le transformăm în dropsuri Ricola Gustoase pentru vocea și gâtul tău Ricola! Îți dorim numai bine Europa FM Cea mai bună muzică de ieri și de azi Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine Dați știrea momentului. Acum, la Europa FM. Golenea la guvernul PSD de astăzi a depășit...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 Doamnelor și domnilor, suntem într-o ediție specială, așadar președintele Claus Iohannis a anunțat că va convoca referendum pe 26 mai cu certitudine, dar, dar nu a anunțat întrebările și nu a demarat, propriu-zis, procedura prin emiterea unui decret. Nu a anunțat întrebările președintele, ne-a lăsat pe noi să ghicim ce ar putea să întrebe. E esențial, cum spunea și Moise mai devreme, ca președintele să emite un decret care să conțină, evident, și întrebarea, dacă dorește ca ordonanțele care s-ar afla se pare pe masa Guvernului, pe tema justiției, să nu aibă efect în Nu că nu de să mult. nu aibă efect. Să aibă o cale de atac să eventual, o cale de să atac, aibă exact. un motiv, un început, a zis Liviu Avram de motiv ca să le atace la curtea Constituțională dar oricum își fac efectul. Revenim la ce spunea președintele, am auzit cuvântul golăneală. Nu te aștept să auzi foarte des așa ceva din partea lui Claus s Am mai auzit Sopăială și altele mai moi. Încercăm să înțelegem ce, ce se întâmplă cu președintele în momentul ăsta alături de Claris Dinu, redactor șef la Hot News. Salutare, Claris. Bună ziua, bună ziua! Cu ce rămâi după ce l-ai ascultat pe președinte? Cu certitudinea că va fi referendum odată cu alegerile europarlamentare. Și dincolo, rând. Și dincolo, de asta? dincolo de acest lucru, am văzut un discurs foarte tranșant al președintelui Claus Iohannis, care spune așa nu se mai poate. Și mă gândesc că am ajuns într-o situație pe care nu mi-aș fi închipuit-o, hai să zic, acum 10 ani de zile, nu? Uh, în care președintele României este obligat, practic, să facă un referendum din cauza unui singur om. Un singur om care vrea să scape de toate dosarele penale. Pentru că, dacă ne uităm pe acele proiecte de ordonanță de modificare a legilor penale, care, pe care le-a publicat și Hot News, despre care ați vorbit și voi, poate vizează dosarele domnului Liviu Dragnea. Deci am ajuns în această situație din cauza domnului Liviu Dragnea, care este președintele principalului partid de, de, din România, este partidul la guvernare, și care nu poate fi oprit sub niciun fel de formă, prin niciun fel de mijloc. Te-a convins, te convins președintele, ai rezonat la Preceptez. mesajul lui. M Mi se pare, da, simt așa din... Revolta nu, ta, ai rezonat dat, la nu, mesajul nu, lui. Nu, nu este vorba dacă m-a convins sau nu președintele. Cred că și eu și tu și Teo o trăim în această țară și vedem de doi ani de zile ce se întâmplă. Păi da, noi vedem de doi ani. Dar, de Claris, dacă mâine, dacă mâine guvernul uh, emite aceste ordonanțe favorabile domnului Dragnea, ce rost mai are referendumul ăsta? Mai are o... are, are rost. Nu știu dacă uh, mâine va emite guvernul aceste ordonanțe, de, cel puțin oficial pe ordinea de zi, nu sunt. Uh, neoficial, uh, din sursele Hot News, uh, doamna Iorica Dăncilă a avut o discuție cu domnul Timerman sa să și i-ar fi promis că aceste ordonanțe nu vor fi pe ordinea de zi. Da. Să spunem că doamna Dăncilă se vede foarte des cu vicepreședintele Comisiei Europene Franz Timmermans, cred că în, ultimele, în ultima lună s-a văzut de trei ori Da, Da. astăzi o conferință din sursele hotline G4 Media uh, anunță acum sau G4 Media, că nu mai știu cum să le zic ca să-i pe surse ministrul justiției Tudorel Toader ar urma să fie demis dacă nu semnează ordonanța de urgență pentru modificarea codurilor penale E. Tudorel Toader Totdeauna aici s-a spus uh, lucrul acesta și deja uh, domnul Liviu Dragmii apare că nu mai are răbdare. Da, este pare, genul de informație transmisă cu intenție, pentru, cu dedicație pentru Tudorel Toader, astfel ceea ce sugerează că acesta ar avea vreo rezistență. Domnul Tudorel Toadel probabil până acum, ați văzut, până acum și-a pus semnătura doar pe niște ordonanțe, nu pe acelea pe care și le dorea domnul Liviu Dragne. În mod curios, Tudorel Toader a ajuns să fie speranța acelei părți din în societate care nu vrea aceste ordonanțe. Mulțumim, Clarizdinu, ni se alătură în direct fostul consilier prezidențial, Sebastian Lăzăroiu, un om care a fost acolo, la Palatul Cotroceni, în alte vremuri când se organizau alte referendumuri. Bună ziua, domnule Lăză Lăză Lăzăroiu! Bună ziua! L-ați urmărit pe Iohannis? Uh, da, l-am urmărit. Și? Cred uh, că a avut un mesaj bun, bun a spus mai multe lucruri, dar un lucru mi-a atras atenția apelul pe care l-a făcut la PSD să nu mai da niciun fel de ordonanță pe justiție până când românii nu se pronunță la referendum pe care l-a anunțat acum că e cert, deci s-a hotărât. Asta mi s-a părut un apel bun pentru că crește în momentul ăsta mult costurile pentru PSD dacă va sau finanțele înainte de a se pronunța românii. E adică ar fi o adevărată să E adevărat că nu știm întrebarea sau întrebările, dar s-ar putea să fie și măcar o întrebare legată tocmai de ordonanțele de urgență pe justiție, care sunt limitele lor. Dar nu vi se pare că președintele a simulat lansarea procedurii de referendum cu această declarație? Uh, nu, cred că chiar a lansat-o. Chiar nu a, lansat -a ce sens să fi simulat. Păi, nu avem încă un decret. Vă așteptați să, să vedem întrebarea nu, pe un decret va... în orele următoare? Nu, nu, cred că cred că o să amâne un pic... Uh decretul și atunci când va da decretul vom afla și întrebări la asta. Dar de ce? de ce? De ce să-l amâne? Uh, Nu-mi da seama. s putea să țină și de organizarea referendumului, de povestea asta cu uh, secțiile, cu secțiile, cu separarea secțiilor. Să nu aibă timp să ul să facă o mișcare separarea secțiilor. Vi se pare logica PSD-ul să facă o astfel de separare uh, prin ordonanță de urgență? Adică n-ar fi exact efectul ăla din 2014? Nu din sărite toți românii împăngându-i, practic, la urne? Ba da, dar asta e logica noastră, domnul Guran. sunt mai, mai proști ca noi, asta ziceți noastră. Nu neapărat mai proști, dar, în știu, nu, probabil că nu, nu analizează întotdeauna toate efectele, sau poate nu știm noi ce ce preconizează ei. Dar eu și eu zic că ar fi o logică devastatoare electoral vorbim, pentru că lumea se va înfuria și, și dacă o să până secțiile la un kilometru una de alta, cred că o să vedem marșuri între secții pe 26 mai. Înțeleg în concluzie de la dumneavoastră că declarația uh, președintelui Iohannis a fost una puternică. Așa l-ați A fost un semnal puternic. Nu știu dacă cum va fi... Acum aia trebuie rostogolită, nu prin presă, nu-mi dau seama acum. Dar eu am văzut mesajul ăsta care mi se pare foarte puternic către PSD. Nu dați ordonanțe până când nu se pronunță poporul. Ceea ce e într-adevăr, ar trebui să-i pe Dragnea și pe ai lui, pentru că e o sfidare, nu să fi prevenit înainte, lasă românii să se pronunțe și pe urmă vezi dacă dai sau nu ordonanțe în funcție de ce spun ei. Nu, și tu să n aștept să, să vină oameni la urne și tu să dai ordonant. Da, se poziționează cumva alături de popor prin această declarație președintele. Mulțumim, domnule Lățăroiu. Hai să ascultăm partea aia cu justiția. Justiția este o temă de interes național, iar cetățenii au dreptul suveran de a decide dacă vor sau nu să lase corupția să devină politică de stat. Este atributul meu, ca președinte,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 stau și mă tot gândesc, și mă tot gândesc, și mă tot gândesc și nu înțeleg pentru ce ar amâna publicarea unui decret. Poate știe ceva ce nu știm noi, s-a pronunțat aici în numele lui Franz Timmermans. S -s -s Sau poate guvernul nu dă mâine ordonanță. Și? Tot ar trebui să facă convocarea la referendum. Poate Sigur... dă ordonanțe guvernul. Situație în care domnia asta va trebui să, să meargă în ședința de guvern și să păzească codul penal până la referendum? Să ia elefanții de trompă și să-i dea afară așa cum am încercat. N-am stat eu 2 ani de zile. Domnul Iohannis a stat 2 ani de zile până a ajuns Dragnea, aproape de sentința finală în dosarul al doilea. Hai să vorbim, Moise, cu cineva direct interesat în organizarea acestui referendum. și noi suntem direct interesat. Noi suntem jurnaliști. Observăm, relatăm. Cât am scris de referendumul ăsta, mănânc. Știu, ai scris, e adevărat, ai scris foarte mult. Îl avem în direct pe Dan Barna, șeful USR, să ne aducem USR a derulat o campanie care se numește Fără penalii în funcții publice, care cam în direcția celor spuse de președinte mai devreme, acum uh, mergea. Uh, domnule Barna, bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, mulțumesc pentru telefon Dacă mâine PSD-ul emite acele ordonanțe de urgență de care se teme, atât președintele vă teme și dumneavoastră, uh, ce râs mai are să mai facem referendum Păi, rostul referendumului e unul fundamental, pentru că noi de 2 ani și jumătate trăim în această logică otrăvită, confortul alibiu drag, ne cerc să ne convingă că el reprezintă voința electoratului, chiar dacă această voință el a câștigat-o cu niște cartonașe colorate care numai despre atacul pe justiție nu, nu vorbeau. Trebuie să ieșim din povestea asta și referendumul e cel mai bun, cel mai bun instrument prin care cetățenii chiar pot să spună explicit, și eu sunt foarte optimist de rezultatul acestui referendum, Că nu vrem să fim, cum am auzit deseori în stradă și în București, și în Sibiu, și în Cluj, și pe tot, nu vrem să fim o nație de hoți, trebuie să ieșim din logica asta, conform căreia este o mândrie ca niște condamnați penali să conducă țara. Apare pentru tineri, mesajul acesta este. Trebuie să ai probleme penale ca să conduci România. O lucru asta e lungă din țară. Referendum este o ocazia pe care noi, ca societate, ca cetățeni, la auzim pe noi, sicurana, din aur, ca cetățeni, este ocazia perfectă să spunem, nu asta ne dorim, nu asta își dorește România în ansamblee Și eu sunt gata să țin acest pariu, de asta am făcut și anul trecut, fără penal, în funcții publice, de asta și astăzi, în conferința de presă pe care am avut-o în prima parte a zilei, i-am am solicitat președintelui că dacă pe ordinea de zi a guvernului apar aceste ordonanțe, să meargă la știința de guvern, e o chestiune de ordine publică. Supraviețuirea noastră funcțională ca stat codurile penale țin chiar de ordinea publică, da. nu sunt nimic altceva. E perfect îndreptățit să participe la ședință de asta eu salut mesajul domniei sale de astăzi, în felul care vom avea referendum pe 26 mai, și este oportunitatea pe care România așteptat de nu știu când să răspundem acestor minciuni care ne-au fost servite de și jumătate, ca asta ar fi, vezi, doamne, Voința Naționului. Dar, -a Barna, dar pf, am mai pus întrebarea asta un pic mai devreme. Uh, întrebarea ideală pentru referendum din punctul de vedere al dumneavoastră și Hello? al USR ar fi care? Nu v-am auzit, din păcate. Întrebarea ideală pentru referendumul anunțat astăzi de președintele României ar fi care? Bun, nu... Întrebarea, sau mă rog, referendumul nostru, inițiativa noastră era să modificăm Constituția cu acel articol conform perea cei condamnați să nu mai poată fi în pozițiile elective consilieri primari, parlamentari, da. senator, deputat sau președinte. Forma întrebări. Nu vreau să anticipez pentru că sunt convins că președintele va veni cu o întrebare. și Ați avut consultări și ați promis că nu o să ne spuneți nou care sunt întrebările. Eu așa înțeleg ce spuneți acum domnule Barnă. Nu, am A discutat într-adevăr cu președintele, ne vom mai vedea probabil și săptămâna viitoare. În momentul de față nu vreau să pun în dezbatere o întrebare care să mute sau să schimbe cumva agenda. Și vom vedea... Întrebarea care va veni președintele și putem să discutăm -ne atunci. ne care întrebarea sunt... Întrebarea trebuie să da. răspundă exact acestei acestui, acestui cerințe, aceste așteptări. Dar românii sunt confortabili cu oameni condamnați care să conducă statul sau funcționarea justiției și calitatea aceasta de a fi cinstit și competent, dar mă rog, asta e greu să o acoperim, dar măcar componenta de cinste trebuie să, să rezulte din... Care adică, spus dacă să populație. fim sau nu o nație de, de hot. Spuneți-mi o, o așteptare pe care o aveți referitoare la participarea la referendum și alegere europarlamentare. În termen de procent, mă întrebați? Da, din total populație. Din 18,9 milioane. E necesar să trecem semnificativ de 45%. Da, mă rog, să fim în zona unei 45% mi s-a în termen de așteptare rezonabilă de dorit ar fi să fie un 60% cum a fost la legea președentului Iohannis. Atunci lucrurile ar fi neechivoce. Dar dacă vom avea din nou o participare de 30% și al 30 cum a fost tradițională la europarlamentare, avem o problemă. Asta Dar e o analiză. Așteptarea dumneavoastră Așteptarea care e. Da. Da. Așteptarea mea este undeva în zona 43-45%. Bine, vă mulțumim pentru intervenție. Să vă mai povestesc așa, în iunie 2018, Europa FM a comandat, iar IMAS a realizat un sondaj național în care românii au fost întrebați ați participa sau nu la un referendum convocat de președintele României pe tema independenței justiției. 11% dintre români au răspuns probabil nu aș participa. 34,7% au răspuns sigur nu aș participa. 36,9% au răspuns sigur aș participa iar 15,6% au răspuns probabil aș participa. Ceea ce nu înseamnă, bineînțeles, că aceste procente sunt din totalul uh, populației cu drept de vot, deci din 18,9 milioane. Vă reamintesc faptul însă că a, în iunie 2018, deși situația politică la noi era la, aproape la fel de tensionată ca și acum, atunci erau tocmai fusese domnul Dragnea, condam condamnat uh, a doua oară, dar pe fond, în sentință ne de, uh, nedefinitivă la trei ani și jumătate de închisoare, și atunci forța modificarea codului penal prin ordonanță de urgență, atunci președintele s-a dus din nou în ședința de guvern, dacă mai țineți minte, n-au vrut să-l primească, de o parte din ședință, o nebunie, și dar nu exista... Această așteptare în societate. Președintele deschisese de un an și jumătate procedura uh, referendumului, dar nu a dusese până la capăt. Pe care îl ținea așa, planând ca o suspiciune, mâine să -i și întreba altceva. Dacă mâine să dau ordonanțele despre care vorbim de o oră deja, da. uh, cum crezi că va afecta asta participarea la referendum? Va crește participarea? Lumea va fi extrem de supărată. Nu va fi dezarmată, nu, nu vor abandona, nu, vor, nu, nu se va ieșirea, instala cinismul. Ieșirea președintelui din această seară este în sine un call to action pentru cetățeni. I-a avertizat, nu faceți asta. Eu și poporul român s-a poziționat. Vrem, adică eu vreau ca poporul să se exprime în problema asta, nu să faceți voi ce vreți. În momentul în care ei dau ordonanță de urgență, E ca o palmă peste bot dată poporului de data asta. O să avem imediat o reacție de la PSD. La ora 18 vă reamintesc domnul Liviu Dragnea, așa anunțat o conferință de presă, nu știm pe ce teme Nu Și... poate evita tema referendumului Vreau doar o precizare să fac Moise pentru că ai spus că o să avem o reacție Noi încercăm, de când am început emisiunea asta să uh, aducem alături de noi un uh, reprezentant al partidului de guvernământ Nu știu ce se întâmplă acolo S-o rețeaua de telefonie mobilă iar pentru că niciunul dintre ei nu răspunde la telefon Îi pe domnii uh, Codrin Ștefănescu pe doamna uh, Olguța Vasilescu pe domnul Nicolicea și pe domnii Iordache, că au apeluri pierdute de la Europa FM și că dorim un punct de vedere de la PSD. Ne dorim un punct de vedere de la PSD, oricare ar fi el. Aceasta este democrația. Democrație nu înseamnă să vorbești doar la antena 3, unde nu ți se pun întrebări. Vorbiți și cu noi, în contradictoriu, dar vorbiți, asta înseamnă democrație. Hai să dezbatem aceste lucruri, ca să progresăm ca națiune. Să spunem un lucru, ne contrazicem cu toată lumea, nu doar cu ei. Asta e mai mult, mai mult atributul meu, ca să zic așa, de gică contra. Bun, doamnelor și domnilor, așadar avem, avem o chemare la referendum cu certitudine din partea președintelui României, pentru data de 26 mai. Nu avem încă întrebarea, eu mă aștept, acum risc destul de mult, eu mă aștept ca președintele să dea decretul în orele următoare este critic din punct de vedere al forței juridice... Ești și să faci un pariu pe tema asta? Ah, îți dau câte beri vrei tu dacă președintele <laughs> dă decretul până la ședința de guvern... În care, nu știu dacă mâine se vor da ordonanțele de urgență poate, poate această declarație va influența totuși foarte mult Are efect și asupra maselor, să știi? Are efect și asupra activului PSD Care acum își pun o întrebare Ce fac? Mă arunc în cap cu Liviu Dragnea sau mă mai gândesc un pic? Nu cred că mai există un astfel de activ Cred că activul actual s-a aruncat deja cu Liviu Dragnea Și e pe principiu, dacă ăsta nu pare o parașută Ai, ghinion! Adică... O cu toți o cu toți uh, Vă mulțumim pentru, pentru faptul că a stați cu noi În cadrul acestei ediții speciale Vă reamintesc, urmează uh, Jurnalul de la ora 18 Și Piața Victoriei cu Moise Guran și Piața Victoriei astăzi este o ediție specială Cu mine va fi Ioana Ene Și prin telefon, jurnalist la ziare.com Și prin telefon, judecătorul Cristi Danileț de la Cluj Vă aștept Aștepți cea mai bună ofertă din an ca să-ți mașina mult visată? Fă acum primul pas alături de Opel și Europa FM. Intră pe europafm.ro, completează chestionarul și poți câștiga un premiu de 100 de euro zilnic în deșteptarea. Vino la evenimentul Opel 24 de ore pe 29 și 30 martie ca să profiți de cele mai bune prețuri din an de la Opel. Fă primul pas către mașina mult visată alături de Opel la Europa FM. Detalii, scrier și regulament pe europafm.ro Câștigă propria ta oază de relaxare. Înscrie codul de subcapac sau cheiță pe bereciucaș.ro și poți câștiga un foișor sau 3500 de lei pe zi. Mai mult, poți câștiga instant unul dintre cele 500 de, de pachete de 6 doze. Regulament disponibil pe bereciucaș.ro. Ciucaș. Să înceapă relaxarea. Pentru cei peste 18 ani.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 nuanțe de efecte decorative pentru locuința ta. Comand simplu, produsele ajung direct la adresa indicată. Cu Chobber ai poftă de renovare când ai griji pentru livrare. Intră acum pe magazin.chobber.ro. Găsește cele mai proaspete produse pentru afacerea ta, de la sursă direct în Metro. În perioada 27-29 martie, ai piept de pui dezosat proaspăt cum se cade la 14,99 lei kilogramul. În plus, găsești castraveți Fabio la 4,99 lei kilogramul. Vino la Metro unde te așteaptă întotdeauna cele mai fresh produse. Ofertă valabilă limita stocului disponibil. Metro. Succesul tău e afacerea noastră Accesul în magazinele Metro se face pe baza Legitimației de client Toate vrem să arătăm special Iar bonpri.ro are soluția Faci cumpărături la modă Fără a ieși din casă Ai livrarea gratuită la toate comenziile De peste 99 de lei Bonpri, it's me Am Bine, păstrează amintirile, dar schimbă mașina veche cu un Polo nou Acum, prin Rabla, la numai 9.698 euro tv -a inclus. Detalii pe rabla.volkswagen.ro și la distribuitorii Volkswagen. Da, suntem europeni, suntem cetățeni ai planetei, dar suntem și români. De-aia eu mă bucur atunci când cineva ne e așa cum suntem și ne oferă de toate. Fix cum ne place nouă. Ai chef de ceva bun? A, atunci vină la Penny Market. Săptămâna asta e Casa Blanca Craftic, Cafea măcinată la 7,99 lei 500 de grame și Noi Mart. Bere blondă un litru la 3,69 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 martie-2 aprilie în limita stocului disponibil. Penny știe ce ne place! Salut! Noi suntem Holcim și primăvara asta reinventăm matematica cu o promoție în avantajul tău. Sacul Tenco pentru zidărie și tencuială de 40 de kilograme are acum 2 kg în plus la același preț de producător. Asta e matematica Tenco. 40 plus 2 egal 40. Greșim noi calculele ca să ția -ți să ție -ți pe plus. Promoția este valabilă în perioada martie-aprilie în limita stocului disponibil. Ai bufeuri, transpirații nocturne, tulburări de somn, stări de nervozitate și iritabilitate? Fă rapid un test. Alege noul test pentru menopauză Mastrel Meno și știi sigur dacă ai intrat la menopauză. Testul pentru menopauză Mastrel Meno se face acasă și afli rezultatul în 5 minute. Mastrel Meno Test. Disponibil în farmacii. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.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 Numărătoarea inversă a început Evenimentul Opel 24 de ore îți aduce și anul acesta prețuri imbatabile pentru cele mai dorite modele Opel bucură de Opel Corsa De la 7.900 euro cu TVA și prima de lasare incluse Ai doar 24 de ore să alegi cea mai bună ofertă pe 29 și 30 martie în toate șorurile Opel Opel, creat în Germania, gândit pentru noi toți Oferta supusă unor termene și condiții Detalii pe opel.ro sau la distribuitorii autorizați Opel mm, Mesele Motiv de excese alimentare și disconfort digestiv. Când ai nevoie de un plus de enzime digestive, susține digestia cu triferment forte. Digestie de zile mari. Acesta este un medicament indicat persoanelor cu activitate enzimatică deficitară. Citiți cu atenție prospectul. Grăbește-te să prinzi ofertele noi de joi La Lidl ai ciocolată cu lapte și alune întregi fiind care 100 de grame la 2,39 lei Pulpe de pui întregi la 6,19 lei per kilogram Și cremvurș de curcan, picoc, 500 de grame la 9,49 lei Lidl, merit să fii surprins Cu toții am auzit de efectele benefice ale silimarinei pentru sănătatea ficatului Dar ai aflat și de cea mai ridicată concentrație de silimarină de la Valmark, Silimarina max 7000 de miligram. Extract standardizat de armurariu de la Valmark este un produs din sursa naturală și conține cea mai ridicată concentrație de silimarina ce contribuie la regenerarea celulelor hepatice. Silimarina Max 7000 de mg de la Valmark, protecție intensă a ficatului pentru ca tu să te poți bucura cu încredere de tot ceea ce îți place. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.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 Alo? Cine la telefon? Alo? Durerea în gât te pune pe miut? Noul Strepsils Intensiv Portocale fără zahăr reduce inflamația și începe să acționeze în două minute de la administrare cu efect de calmare a durerii de până la 4 ore. Noul Strepsils Intensiv dă tonul vocii tale. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Sac cu sac se face casă. Culiantul Multicem și cimentul Cemrom îți construiești casa dorită. Noi îți facem treaba mai ușoară. Folosește Cemrom. Sindolor gel nu se aplică în cazul durerilor din dragoste. Dar dacă mă doare spatele și dacă am rămas cu gâtul înțepenit, masez ușor cu Sindolor. Sindolor gel conține trei substanțe active și are triplu efect: analgezic, anestezic, antiinflamator. Sindolor gel, doua aplicații pe zi, acțiune până la 12 ore. Sindolor gel, fără durere, e plăcere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Cu Socar ești în mișcare și în mașină și în bucătărie. Alimentează în orice benzinărie Socar Acumulează punctele bonus pe talonul colector Și ai reduceri de 50% La colecția de vase de gătit Stonehenge Calitate, stil și valoare La dispoziția ta Socar, detaliile contează Una din 10 femei suferă de endometrioză De aceea am deschis Centrul de Endometrioză MediCover Detalii pe MediCover.ro Europa FM, cea mai bună muzică de ieri și de azi. Aici asculti cea mai bună muzică de ieri și de azi. Europa FM, ora 18. Iulia Verbancu și Filip Stan David vă prezintă jurnalul de seară Europa FM. Voi convoca un referendum pentru data de 26 mai. Fiindcă așa, nu se mai poate. Claus Iohannis și-a oficializat astăzi intenția, vom avea referendum în ziua europarlamentarelor. El a avertizat PSD să nu mai emită ordonanțe pe tema în justiție. Președintele însă nu a emis un decret în această privință, document ce trebuie să includă întrebarea sau întrebările supuse la vot la referendum. Iar liderul PSD Liviu Dragnea are la rândul său programată o declarație publică. La această oră tema ei nu este cunoscută, se așteaptă să-i dea o replică lui Claus Iohannis. Ascultați jurnalul de seară Europa FM. Este cert, președintele Klaus Iohannis convoacă un referendum pe justiție în 26 mai, odată cu alegerile europarlamentare, a făcut anunțul în această după-amiază.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 a unei ordonanțe de urgență în această materie, înainte ca voința cetățenilor să fie exprimată la referendum. Decizia de a convoca referendumul vine după discuțiile pe care președintele le-a avut cu societatea civilă pe această temă. În declarația de presă susținută în urmă cu o oră la Palatul Cotroceni, Claus Iohannis a criticat din nou guvernarea PSD pentru modul în care alege să schimbe justiția prin ordonanțe de urgență. Golăneala guvernului PSD de astăzi a depășit orice limită. Nu trec nici măcar trei zile fără să dea ordonanță într-un domeniu sau altul. Adoptarea unor astfel de ordonanțe ar intra în conflict cu prerogativa constituției a Parlamentului de a legifera, câtă vreme codul penal încă se discută în Parlament. psd trebuie să înceteze aceste atacuri permanente la adresa justiției. Într-o primă reacție pentru Digi24, vicepreședintele PSD Gabriel Zeta acuză că prin acest referendum președintele ar încerca să saboteze alegerile europarlamentare. Deci noi nu o să discutăm despre viitorul buget a Uniunii Europene, nu o să discutăm despre nominalizările României în diferite instituții europene, ci o să discutăm despre dorința președintelui Claus Ioanis de a vorbi despre penal sau nu. Atât. Asta va fi dezbaterea de acum înainte două luni de zile, pentru că cineva intră cu picioarele în campania electorală, iar cel cineva este Klaus Ioanis. În opinia liderului USR, Dan Barna, însă rostul referendumului ar fi unul fundamental, domnul Barna a recunoscut cu foarte puțin timp în urma la Europa FM că formațiunea s-a apurtat negocieri cu președintele pe această temă. Noi de 2 ani și jumătate trei în această logică otrăvită, confortului alibiu Dragnea, Dragnea să ne convingă că el reprezintă voința electoratului, chiar dacă această voință el a câștigat-o cu niște cartonașe colorate care numai despre atacul pe justiție nu, nu vorbeau,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 Conform căreia este o mândrie ca niște condamnați penali să conducă țara. Întrebarea ideală pentru referendumul anunțat astăzi de președintele României ar fi care? Inițiativa noastră era să modificăm Constituția cu acel articol, conform care acei condamnați să nu mai poată fi în pozițiile elective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 E necesar să trecem semnificativ de 45%, mă rog, să fim în zona unei 45%, mi s-ar părea în termen de așteptare rezonabilă. De dorit ar fi să fie un 60%, cum a fost la legerea președentului Iohannis, atunci lucrurile ar fi neechivoce. Dar dacă vom avea din nou o participare de 30% și sau 30% cum a fost tradițională europarlamentare, avem o problemă liderul USR, Dan Barna, într-o intervenție în ediția specială Piața Victoriei la Europa FM. Liviu Avram, redactor șef adjunct al Cotidianului Adevărul, e de părere că președintele Iohannis ar fi trebuit să emită deja și decretul de convocare a referendumului care să conțină întrebările adresate cetățenilor. Ar fi existat un act juridic, nu infaizibil, dar o brumă de act juridic, care să, odată publicat, să demonstreze că o emitere în ordonanțe de urgență de către guvern înseamnă, practic, încălcarea suveranității naționale de către un grup de oameni care exercită puterea în acest moment. De ce crezi că nu l-a publicat? Nu știu, pentru că se și la disperare sunt capabil de multe lucruri. Nu știu ce a vorbit astăzi doamna Dăncilă cu Timmermans, cu domnul Timmermans. Dacă i-a promis într-adevăr că nu va da mâine ordonanța, sau i-a promis și și a încălca cuvântul. În momentul în care ordonanța intră, este publicată, ea a deja face efectele, acestea sunt irreversibile, nimeni, nici măcar curtea constituțională, nu le mai poate anihila și atunci referendumul devine total inutil. E posibil ca președintele să vină totuși cu un decret astăzi, mâine dimineață, înainte de ședința de guvern? ne aș dori, aș dori să o facă, dacă nu, cumva este din nou votat la monitor oficial, ca a mai pățit-o acum câteva săptămâni, dacă ne amintim bine. Monitor oficial, după cum bine nu este în subordinea domnului Ditru să mai spunem că în aceste momente la Palatul Parlamentului Liviu Dragnea, liderul PSD-i, parte la o conferință publică, pe parcursul cărei a anunțat până acum, doar că PNCD și Partidul Ecologist din România susțin PSD la alegerile europarlamentare, s-a semnat un protocol în această privință cu formațiunile, una dintre ele condusă de Aurelian Pavelescu. Urmărim ceea ce se întâmplă în timp real. Potrivit scriitorului și gazetarului Cristian Tudor Popescu, intervenția din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 Scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu. Cât privește modificarea codurilor penale, secția de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii cere guvernului să nu facă acest lucru prin ordonanță de urgență. Într-un comunicat, procurorii din CSM susțin că urgența nu se justifică și cer ca aceste legi vitale pentru justiția din România să fie modificate doar în Parlament. Totodată, procurorii cer să se facă mai întâi o evaluare a impactului, dar și ca magistrații să fie consultați. Pe agenda oficială de mâine a guvernului nu figurează proiectul de ordonanță. Însă, lista actelor normative poate să fie suplimentată, ședința va începe la opt dimineața. Și ambasadoarea Olandei în București, de Roner Grubaci, i-a transmis astăzi Ministrului Justiției că țara sa e îngrijorată de posibilă ordine. Ordonanța de urgență privind schimbarea codului penal, diplomatul olandez s-a întâlnit cu ministrul justiției Tudorel Toader. Știm că se poartă discuții despre una sau mai multe ordonanțe de urgență. Am avut un dialog foarte bun și consistent cu ministrul justiției pe tema acestor ordonanțe și am împărtășit îngrijorările noastre. Îngrijorările se referă la o ordonanță care ar putea fi adoptată și care se referă la amendamente aduse codului penal. Sper că preocupările noastre au fost bine înțeles. But, uh, our concerns are well understood. Olanda este una dintre țările care se opun de mai mulți ani intrării României în spațiul Schengen din cauza intervențiilor repetate ale politicului în justiție, iar schimbarea codului penal a fost criticată anul trecut de opoziția de la noi, de Înalta Curte, dar și de Comisie Europeană, foruri care consideră că prin schimbările dorite de putere, lupta anticorupție și cooperarea judiciară internațională ar putea fi afectate semnificativ. Alianța USR Plus a depus un denunț penal împotriva ministrului justiției astăzi. Tudorel Toader este acuzat că a mințit în atunci când a răspuns în scris că nu ar exista niciun proiect de ordonanță de urgență prin care se modifică codul penal.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 prin care afirma că nu există astfel de demersuri. Despre intenția președintelui Iohannis de a organiza un referendum în ziua europarlamentarilor și despre avertismentul pe care domnia sa l-a adresat PSD să nu mai emita ordonanțe pe tema justiției într-o nouă ediție specială a emisiunii Piața Victoriei de la Europa FM după Jurnalul de Seară cu Ioana N. Deogiuiu, Moise Guran, Teodortiță și prin telefon cu judecătorul clojean Cristi Danileț. Ascultați Jurnalul de Seară Europa FM.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 Zina Dumitrescu și-a trăit ultima parte a vieții într-un azil de lux din Germanești, în apropiere de București, însă viața ei a fost caracterizată de mulți drept spectaculoasă. S-a născut pe 16 iunie 1936 în Ismail, pe atunci în regatul României, în prezent în Republica Moldova. Cea care a fost supranumită de manechine și colegii de showbiz, mama modei din România, a absolvit cursurile facultății de drept a Universității din București. Încă din primul an de facultate a început să lucreze ca manechin, iar la vârsta de 30 de ani a devenit director executiv al casei de modă Venus din Capitală. A contribuit la lansarea carierei mai multor modele devenite celebre, precum Romanița Iovan, Bianca Brad, Dana Săvâică sau Cătălin Botezatu. A creat zeci de colecții de modă, participând la festivaluri de profil din țară și din străinătate. În urmă cu mai mulți ani, Zina Dumitrescu a fost diagnosticată cu boala Alzheimer. Criticați de Ministrul Sănătății după o vizită neanunțată, medicii de la spitalul județean Târgu Jiu s-au supărat pe Sorina Pintea. Se declară revoltați de declarațiile acesteia. Sorina Pintea spusese, citez, că nu și-ar dori să fie pacienta acestui spital, mai ales în anumite secții. Gabriela Mladin. Declarațiile Ministrului Sănătății Sorin Apinte a făcut o vizită neanunțată în toiul nopții la spitalul de urgență, iar va foarte tare pe medicii care lucrează aici. Reascultăm declarațiile. Mie nu mi-este indiferent unde mă voi duce, că îmi bătrânesc. Unde mă voi duce și cine mă va trata. Mi-a plăcut foarte mult, de exemplu, doamna doctor de la radiologie. Am văzut singura... E un să E un exemplu, da, Nu am fost pe celelalte secțiile. Secți. Dar sunt zone în care nu. Și-o spun cu responsabilitate. Aceasta a fost concluzia ministrului sănătății la final. În vizitei, medicii spitalului de urgență din Târgu Jiu au organizat astăzi o întâlnire cu presa în care s-au plâns de atitudinea Sorinei Pinta. Eu cred că imaginea spitalului în, în ansamblu este extrem de afectată. Iar ei era cea care era obligată să fie formatoare de imagine vis-a-vis -vis de oricare spital din țara asta. Dacă doamna ministru s-a exprimat că dacă ar fi bolnavă n-ar veni în spital aici, băi, puneți întrebarea dacă afectează populația din Gorj treaba asta? poți să arunci cu noroi așa peste tot corpul medical. Sorina Pinte a mai precizat că gradul de ocupare a spitalului județean de la Târgu Jiu este de 50% pe secțiile chirurgie și de doar 30% la pediatrie, ceea ce înseamnă că pacienții nu au încredere în medicii și actul medical din acest spital. Din Gorj, Gabriel Gabriela din Europa FM. Sport acum Tudor Ciurescu. Bun găsit este o provocare mare, spune Simona Halep, înaintea partidei cu Carolina Pliskova din semifinalele turneului de la Miami. Dacă o convinge pe Cehay că Simona va redeveni numărul 1 mondial. Ea spune că îi place să joace sub presiune și recunoaște că nu se aștepta să aibă atât de repede oportunitatea de a reveni în fruntea clasamentului WTA. Halep a vorbit și despre victoria 6475 obținută în sferturi în fața chinezoai cei Yang Wang. Ea spune că în setul al doilea, în care a revenit spectaculos de la 1 la 5, totul s-a schimbat în momentul în care a realizat că are o atitudine negativă și trebuie să se concentreze mai mult la joc. După ce a trecut de Marcheta Vondrusova 6-3-6-4, Carolina Plișcova a prefațat și ea meciul cu Halep, programat la noapte la ora 3, ora României. Cehoaica numărul 7 mondial a dezvăluit că s-a antrenat cu viitoarea ei adversară la Miami chiar înainte de startul turneului. Au jucat și un set, iar Simona s-a impus cu 6-0. CSM București susține că a ajuns la un acord de principiu cu Cristina Neagu privind prelungirea contractului care expiră la vară. Directorul general al grupării, Gabriela Sabo, spune într-o declarație pentru ProSport că negocierile au intrat pe ultima sută de metri, iar anunțul oficial va fi făcut zilele următoare. Sabo precizează că Neagu își dorește foarte mult să rămână la CSM. Amintim luna trecută, reprezentanții clubului au anunțat că cea mai bună handbalistă a lumii a cerut o mărire de salariu pentru a continua la campioana României. Revenim în direct. Liviu Dragnea declarații despre intenția președintelui de a convoca un referendum pe tema justiției la 26 mai. Claus Iohannis consideră că justiția se află în subordinea lui, a spus liderul PSD, care continua să vorbească în aceste momente. Dar nu vreau bagă nimeni seama. Că de ce ne-i frică nouă de referendum? Cărui psd e frică de referendum? Nu are de ce să ne fie frică. De asemenea, inventează tot felul de prostii. Că spunem noi că vrem să facem secții diferite de vot. Nici măcar nu, nu permite legea să se întâmple asta. Legea referendumului e foarte clară. Și referendumul și alegerile se desfășoară în, aceeași, în aceleași secții de vot, cu aceleași birouri electorale. Tot inventează tot felul de, de lucruri pentru a încerca să creeze impresia că este cuiva frică de referendum. Eu cred că lui trebuie să-i fie frică de referendum. Și de întrebările care vor fi puse nu neapărat la referendum, ci pe lângă referendum, și care o să înceapă să curgă. Atât am vrut să vă spun. Dacă aveți întrebări, vă răspund și eu și cei doi președinți. Având, vedere este... că, având în vedere că președintele foarte... a decis să convoace referendumul pe 26, mai care va fi abordarea strategia Partidului Social Democrat pentru acest referendum? Partidul Social Democrat nu-și face o strategie pentru acest referendum convocat de președintele României. Partidul Social-Democrat are două obiective foarte clare, să guverneze această țară la fel de bine ca și până acum și să continuă creșterea economică și adoptarea măsurilor bune pentru români, pentru a crește nivelul și de asemenea pentru a dezvolta capitalul românesc în această țară. Și al doilea obiectiv, o campanie foarte, foarte bine organizată pentru alegerile europarlamentare, pentru a ajunge la fiecare român mesajul nostru, și anume ceea ce vor face europarlamentarii PSD în Parlamentul European. De Cel de tindemnă... Dacă legea referendumului vorbește de aceleași secții pentru referendum și pentru. Deci trebuie să luați de la început pentru că a fost băiată? Dacă legea referendumului, pe care ați spus că o veți respecta tu, aceleași secții de votare pentru referendum și pentru alegerile europarlamentare, de ce atunci socialdemocrația astăzi au vorbit despre secții diferite? Cine a vorbit despre Mircea Drăghici, inclusiv Cătălin Rădulescu, au fost doi socialdemocrați care au spus că vor fi înființate secții de votare diferite printr-o ordonanță de urgență. Și au vorbit și de discuții în interiorul PSD pe această temă. Copiii spun lucruri trăznite. Are de gând Partidul Social-Democrat, în speță executivul, să modifice legislația, legea referendumului, în sensul în care să, po să dați posibilitatea înființării unor secții de votare? Eu vă reformare. înțeleg obligațiile, chiar le înțeleg. Domnule președinte, sunt declarații ale colegilor noastre de nu, partiduale noastre, nu avem niciun. înțeleg viație. obligațiile să tot discutăm despre referendum. Este ultima, ultima întrebare la, despre referendum la care voi răspunde astăzi, pentru că devine plictisitor din punctul meu de vedere. Nu am auzit-o pe doamna prim-ministru care de gând să facă așa ceva și sigur nu se va modifica legea referendumului prin ordonanță. Domnul președinte Pavelescu. Liviu Dragnea la Palatul Parlamentului într-o conferință alături de, între alții, liderul PNCCD, anunțând în felul următor, Claus Iohannis consideră că justiția se află în subordinea sa, se alintă și vorbește prostii. citez evident. S-a întrebat retoric de asemenea liderul PSD, cărui psd este frică de referendum și a dat asigurări că la consultarea populară de pe 26 mai, data europarlamentarelor, secțiile de vot nu vor fi separate, una pentru europarlamentare, una pentru uh, referendum. Uh, PSD nu-și face obiectivă. La acest referendum a mai spus Liviu Dragnea Cât despre colegii din partidul domniei sale Care anunțau o posibilă separare a secțiilor de vot Mircea Drăghici și Cătălin Rădulescu Domnul Dragnea a declarat textual din nou Copiii spun lucruri trăsnite. Punem punct aici Piața Victorii, după cum vă anunțam, încă o ediție specială din probabil un șir de ediții extrem intens speciale. Salut, Moise, bună Teo! Da. Spre deosebire de copii, Filip este cel mai serios dintre noi, nu spune niciodată decât lucruri care greu ar putea fi serioasă, da. <laughs> Greu ar putea fi contrazise, lucruri verificate și spuse la timp. Să mai spunem, să adăugăm la ce a spus Filip un pic mai devreme, că nici Alde nu se teme de referendum, doar că are senzația șeful Alde, domnul Popescu tăriceanu că președintele Claus Iohannis a intrat în campanie electorală. Da, ceea ce ar... poate fi corect da. Da, și care are nevoie de această temă că n-are voie altfel să facă campanie electorală, poate fi corect. Doamnelor și domnilor, după o scurtă pauză de publicitate, începe Piața Victorii, o discuție astăzi între noi și Ioana Ene Dogeoiu de la ziare.com, ni se va alătura de la Cluj și judecătorul Cristi Dănileț, să vedem exact care sunt efectele și juridice ale acestui concurs de cine lancează referendumul, cine dă ordonanțe, ce se va întâmpla mai departe.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 care se potrivesc perfect afacerii tale. În perioada 27-30 martie, ai fileș lo de nil congelat, origine Uganda, la 17,99 lei kg. Vină la metro unde te așteaptă întotdeauna cele mai bune produse, ofertă valabilă la limita stocului disponibil. Metro, succesul tău ia, facerea noastră. Accesul în magazinele Metro se face pe baza legitimației de client. Tot ce faci pentru mașinata? Făi revizia în rețeaua Bosch Car Service folosind filtre Bosch și ulei Castrol Edge și primești ca cardul de asistență rutieră Bosch Service valabil în România. 300 65 de zile beneficiezi de garanție, depanare la locul evenimentului, tractarea mașinii și transportul pasagerilor. Bosch Car Service pentru mașina ta. Bucură-te de o primăvară frumoasă, prinde super ofertele în magazinele Altex și pe Altex ia Iați acum laptop 2 în 1 Miria cu procesor Intel Pentium N4200, ecran 13,3 inci Full HD cu touch și SSD 256 GB la numai 1199,9 lei.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 Ce ne place. Caudăm câștigători. Vine o orice showroom Dacia între 1 și 13 aprilie și poți câștiga una dintre cele 3 mașini puse în joc. În plus, primele 1000 de comenzi beneficiază de servicii de asistență rutieră gratuită. Profită acum de ofertele rabla pentru toate modelele Dacia. Detalii în regulamentul campaniei, disponibil gratuit pe promoții.dacia.ro și în rețeaua de agenți Dacia. Ofertele pentru vânzarea vehiculelor către persoane fizice prin programul RABLA se aplică de la momentul deschiderii inscrierilor în PSIPAN în 2019. Smart de la Dr. Hart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 Între 27 martie și 2 aprilie, ofertele vin ușor Cu caufland Card ai 30% reducere la toată gama de cărnați și crenvurști Și nu doar atât, ai multe alte oferte cu caufland Card E simplu, lucrurile bune vin ușor Pentru pianist este pianul pentru un actor, propriul trup este instrumentul. De aceea am grijă ca trupul meu să fie mereu în formă. De câte ori medicul îmi recomandă să merg la un laborator de analize specializat, eu mă duc la Clinica Sante. Recomand cu căldură. Clinica Sante. Specialiști în analize medicale. Sunt multe feluri în care poți să trăiești și oricare e la fel de inspirat. Iar la megaul tău descoper mereu câte ceva, chiar dacă vii în fiecare zi. Doar acum ai Strongbow, cidru din mere rare cu pulpă roșie, 330 ml la doar 3 lei și 19 bani. Și Defish, ton bucățe în ulei, 170 170 grame, acum la doar 6 lei 99. Mega-image, inspirație să trăiești cum îți place!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 curi albi fără samburi la doar 11,99 kg, chivi la doar 4,99 kg și detergent gel Persil Regular 60 de spălări la doar 45,99. Prinde promoția de weekend de la Mega Image. Piața Victoriei la Europa FM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 Bună seara, doamnelor și domnilor, din nou bine v-am găsit la o ediție specială, i zice, Piața Victoriei. Numele meu este Moise Guran, alături de mine colegul Teotiță. Ni s-a alăturat și Ioana Ene Dogeoiu. Bună seara! Bună seara! Editorialist la Com, cu care ne vom certa în această seară. N-a fost tare Iohannis? Ioana? Tare la ce? Golăneală, e un cuvânt tare. Da, vine după țopăială, Moise Țopăiala fiscală să uităm. E, mai... E, mai... e mai dur, e, mai... e, e un crescent Ce să zic, iar ne batem în... Hai să ne batem un pic în acțiuni M-am săturat de bătaia asta În verbe, care alege Verbul mai tare, care alege Substantivul mai coroziv Adjectivul mai coroziv E campanie electorală Campanie electorală, de o campanie electorală Care mie mi se pare la fel de calpă cum toate campaniile electorale de până acum. Eu aș fi așteptat de la domnul președinte și am așteptat vreme îndelungată. Mărturisesc că nu prea mai aștept în momentul ăsta. Puțină acțiune, puțină strategie, puțină viziune, puțin nerv. Nu văd nimic din toate astea. Iară țopăială, iar golăneală. Okay. Nu, astăzi a fost o declarație cu nerv. Te contrazic. Da, declarație. Da. Ok, declarație. Vrei și un decret, asta înțeleg. O, acum, da. să fiu sinceră, mi-e teamă de acest decret. Aș fi vrut acest decret. L-aș fi vrut foarte tare. Un decret pentru în... convocarea referendumului, exact. să precizăm. Aș ca fi vrut să acest, referen... acest decret pentru referendum în 2017. Aș fi vrut acest decret pentru... și am și scris în 2018. Și de ce l-aș fi vrut atunci? Din două motive. Unu, societatea era foarte învolburată pe tema asta. Erau oameni care stăteau în ger la minus 13 grade, zile după zile după zile, nu o zi, o... s-au stat serii întregi, ceea ce arăta o hotărâre extraordinară, o... o trăire extraordinară pe această temă, care trebuia într-un fel canalizată și care trebuia să-i dai un debușeu electoral. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, răul atunci încă nu era întâmplat. Ordonanța 13, comparativ cu ceea ce s-a întâmplat după aceea și ce urmează să se întâmple cu cele două ordonanțe în pregătire, sunt niște... reprezintă așa un fel de parfum. Te referi la legile justiției. Legile justiției, modificările de cod penal, deciziile Curții Constituționale și felul în care ele au fost Modificările de cod folosive. penal încă nu s-au întâmplat. Dar ele sunt cuprinse deja într-o ordonanță care stă să vină, adică e redactată... Ceea ce ne aduce e... la momentul în care președintele face un pas în față și zice sediștilor nu dați ordonanțe că eu chem oamenii să se pronunțe pe acest lucru. Așa este ilegitimă ordonanța aia, că cred că așa s-a exprimat Dar așa eu, ar, eu aș vrea să te întreb, ce ar fi putut să facă președintele azi? Azi? Ce? Azi, din păcate, am ajuns într-un moment în care președintele, după părerea mea, multe nu mai are de făcut Pentru că președintele a făcut atâția pași înapoi A pierdut atâtea prerogative, fără luptă Fără luptă S-a uitat cum îi sunt luate. S-a uitat cum această țară, în mandatul lui, devine din republică semiprezidențială, cum era, aproape o republică parlamentară, cu deosebirea că încă președintele este ales prin vot direct. În rest, prerogativele, uitați-vă câte prerogative a pierdut. Cele mai multe și cele mai importante. Acum ce mai pot să facă? Asta este și tristețea mea. Nu prea mai poate să facă nimic. Spunei, chem poporul împotriva uh -huh. ordonanță. Și nu mai poate dragnea de asta. Îți atrag atenția că dacă Dragnea dă ordonanțele, drag, dă încilă, teoretic, Așa. le dă mâine sau le dă săptămâna viitoare, pentru că le va da, sau asta este intenția, dacă nu îl oprește Bruxelles, nu referendumul, vine referendumul pe 26 mai și constată că poporul zice, bă, e nasol ce-ai făcut. Da, e nasol. Dacă mergea cu referendumul în 2017 sau în 2018 încă, poporul îi spunea, nu face asta. Și era ceva în viitor. Nu-ți permitem să faci chestia asta. Acum poporul poate să constate doar că ce s-a întâmplat deja e rău. Da, e rău. Și ce mai facem? Hai să ne înțelegem și să clarificăm și pentru ascultătorii noștri. Legile justiției nu sunt de neîntors. Spre deosebire de codul penal, modificarea codului penal, acolo unde se introduce o lege, o normă penală mai favorabilă, care aia nu mai e de întors, adică degeaba o întorci, și aș face efect. Legile justiției pot fi întoarse. În momentul în care poporul suveran, printr-un referendum, spune, suntem de părere, dau un exemplu la întâmplare, că procurorii nu ar trebui să fie subordonați politic, dintr-o dată rămâne în offside inclusiv decizia CCR, aia prin care a fost demisă doamna Chioveșii. Nu e chiar așa. Ia s auzit. În privința deciziei, aia nu e chiar așa. Poporul, decizia aceasta a poporului suveran pentru a invalida, cum spui tu, a arunca în aer decizia Curții Constituționale Are nevoie să fie uh, cuprinsă într-un într proiect de revizuire a Constituției și într-o procedură de revizuire a Constituției Dacă respectiva decizie s-ar fi luat cu 5 din 9 judecători, aș fi fost de acord cu tine Ea s-a luat cu 4 plus 2 care au alte opinii. Și cine stabilește faptul că... Sunt perfect de acord cu tine că e o mizerie decizia e. Așa. 4 plus 2 plus 3, plus nici da. ei nu mai știu care a fost cu separată, care a fost cu concurent. E o nenorocire. Bun, ok. Dar până una alta pe ea scrie decizie de admitere. Da? Așa este. Și-și produce toate efectele. Așa este. E, ceea ce spun eu este că acest referendum trebuia să vină înainte, ca toate lucrurile astea să se Nu ne contrazicem. Și să le blocheze. Acum nu ne contrazicem. este constatativă. Hai să, hai să ducem puțin într-o sferă chiar un pic mai tehnică discuția. Ni se alătură domnul judecător de la Cluj, domnul uh, judecător Cristi Dan Danileț. Bună seara, domnule judecător. La seara dumneavoastră, invitațiilor și ascultătorilor dumneavoastră. L-ați auzit pe președintele Iohannis? Da. Are vreun efect juridic această declarație prin care zice chem lumea la referendum? De ce? e politică, nu una juridică. E important ce va vota lumea, care va fi întrebarea aceea, care va genera un blocaj pe viitor al inițiativelor legislative care afectează mersul justiției și care favorizează practic infractorii. Până acolo, de asta nu, despre altceva vreau să vorbim. Până acolo avem niște scenarii. Un scenariu în care președintele dă un decret de convocare la referendum pe o temă, să zicem, modificarea codului penal, ce ulterior este abordată de guvern prin ordonanță de urgență. Ce se întâmplă într-o astfel de situație? Eu nu cred că referendumul poate bloca o ordonanță de urgență. Ordonanța se produce efecte imediate. Dacă este pe codul penal, noi vom fi obligați să o aplicăm, iar dacă e pe modificări la codul de procedură penală, atunci vom putea stopa dosarele și se tezea Curtea Constituțională pentru a se pronunța. Dar pe codul penal va fi dezastru. Deci, concret? Atunci, când s-a întâmplat cu ordonanța 3, dacă ar fi intrat în vigoare și pentru un minut, ar fi să o aplicăm imediat, chiar dacă ulterior. Ea a fost revocată sau urma să fie de cortă. Concret, plec de la declarație pe care dumneavoastră ați făcut-o ieri, după ce ați ieșit de la consultările cu președintele. Consultări care înțeleg că nu au fost atât pe referendum cât pe legile justiției, dar dumneavoastră ați spus la un moment dat acolo că trebuie um, oprită politica mai favorabilă penală mai favorabilă. Asta a fost exprim exprimarea noastră. Dacă președintele ne cheamă și ne întreabă, vreți o politică mai favorabilă sau o, po o politică mai dură, iar după aia vine o ordonanță de urgență care scade pedepsele. Aici nu e un da. conflict? Da. În momentul acela ordonanța respectivă este neconstituțională. Deci după părerea mea atunci judecătorii ar trebui să facă ceva nemai văzut în România să refuze să aplice acea ordonanță. Pentru că judecătorul nu poate să fie un simplu executant al legilor care sunt v împotriva Constituției. Dacă poporul acesta din România se opune aplicării unei legi mai favorabile corupților, este validat referendumul, iar în secunda următoare apare o ordonanță de acest gen, eu cred că judecătorii, în mod normal, trebuie să dovedească că sunt o putere stat și să refuze de urgență să aplice acea ordonanță și să se sezeze, desigur, Curtea Constituțională. Ar adică fi un abuz incomensurabil al, al Guvernului. De nu am obișnuit cu o astfel de politică, că adică vreau să vă spun ca judecător ăsta o să și mă întreb ce ordonanță a mai apărut. Pentru că avem cazuri în derulare în permanență, trebuie să știm ce lege ni se aplică. Or, în momentul în care se legiferează, alături cu Parlamentul de către Guvern, când apar ordonanțe noaptea, când nu știm când sunt publicate sau nu sunt publicate în monitorul oficial, noi suntem într-un într haos, într-o derivă totală. incertitudine este uriașă pentru noi ca judecători, pentru populație, pentru avocat, pentru infractor și pentru victime de o în egală măsură. Domnule Danileț, din punctul de vedere al unui judecător care a organizat protestea, a participat la protestele ale magistraților, care ar fi întrebarea ideală în referendumul ăsta? Dacă întrebarea este tehnică, ne aruncă într-un haos interpretativ general. Apoi va fi greu de convins publicul să vină la, la vot. Eu chiar sper să convingem, în special tineretul, pentru că vorbim un viitorul țării, să vină tineretul să se pronunțe cu privire la referendum. Și nu doar, să vină reușit și pentru alegerile europarlamentare. Deci, după părerea mea, o întrebare care ar putea avea un efect, ar fi dacă sunteți sau nu de acord cu o politică mai favorabilă a Parlamentului, a Guvernului de, uh, în ceea ce vrește tratamentul uh, corupților din România. Fie că vorbim de demnitar, fie că vorbim de orice altă categorie. Atâta timp cât în România se dau legi pentru favorizarea infractorilor, eu vă spun că nu avem o politică penală coerentă. Eu ca judecător și cred că orice uh, jurist din România nu mai poate spune în momentul de față care este politica penală a statului. De aceea eu cred că poporul trebuie consultat pe această politică penală. Suntem pro sau contra favorizarea infractorilor? Și aici mă vorbesc în special de corupție, că asta ne doare cititare. Dacă poporul spune că ne opunem tratamentului mai favorabil al demitarilor, de exemplu, sau al funcționarilor care sunt urmăriți și sancționați pentru corupție, atunci orice act normativ ulterior, fie el ordonanță de urgență, fie el fie lege, va trebui. Uh, uh, va fi neconstruțională, practic. Ulterior, uh, dar anterior, adică dacă, să zicem, mâine sau săptămâna viitoare acest guvern emite ordonanța de urgență cu modificările din codul penal, cu completurile de 5, uh, tot ceea ce se intenționează și referendumul apare pe 26 și este validat peste după 5 zile, ce efecte mai are asupra uh, actelor normale? ...ative, fie ele uh, legi, fie ele, ordonanțe de urgență deja emise și care au uh, relaxat uh, politica penală. Păi, referendumul nu poate bloca, din păcate. Dacă mâine apare ordonanța asta de care cu toții vorbim deja de o săptămână, păi ea va trebui aplicată imediat, chiar dacă președintele a declarat referendumul. De altfel, ați văzut că astăzi președintele a spus că ar fi nelegitimă adoptarea unei ordonanțe de urgență, n-a spus că ar fi neconstituțională. Este clar, este și el conștient că pe perioada consultării populației până nu se validează referendumul, guvernor oricând poate să vină cu, cu ordonanță. Dar și atunci există o, o soluție. Repet, dacă se modificări la codul de procedură penală, nu la cel penal, judecătorii să suspende dosarele să stetizeze cotea constituțională. Dar pe uh, codul penal, din păcate știți bine, legea penală mai favorabile trebuie aplicate, chiar dacă ori acea ordonanță va aplica la protocol. Și marea problemă e exact pe codul penal, pentru că acolo sunt reducerile de termene de prescripție și acolo e nenorocirea. Pe da. deci procedură arma arma asta consultual. care s-a dat guvernului este uh, extrem de nocivă. Iar după, uh, după jur jurisprudența Curții Constituționale, din păcate, și eu cred că guvernul este de fapt cea mai puternică. Este prima putere în stat acesta. Mai ei pot legifera oricând. Practic, uh, teoretic, nu, practic. Teoretic, guvernul ar putea abroga pentru o oră întreg codul penal. Chiar dacă ar părea o prostie și ulterior și-ar da seama de gafă, ar readopta codul penal, să spunem, sau s-ar declara neconstitucional acea abrogare a codului penal, noi, ca judecători, vom fi obligați să aplicăm ideoțenia respectivă, acea ordonanță de urgență vădit neconstitucională. Domnule judecător, aș vrea să recapitulăm puțin ideile pe care le-ați exprimat, doar ca să fim siguri că ați înțeles. Da. Ați spus așa, în cazul în care după validarea unui referendum privind o politică mai dură a statului, în care poporul s-ar pronunțat pentru o politică mai dură a statului, guvernul vine cu o ordonanță de urgență, judecătorii nu ar trebui să aplice respectiva ordonanță de urgență. Da, ea -ar, ar fi vădit neconstituțională. Și chiar dacă nu s-ar pronunța, n-ar apuca încă curtea să se pronunțe, după părerea mea ar trebui să facem ceva, repet, nemai văzut, să refuzăm, să aplicăm acea ordonanță Chiar dacă ar, Chiar dacă ar fi vorba de o lege penală mai favorabilă, da, care odată da. publicată în monitorul oficial, teoretic, își face efecte. Da. Dacă până la referendum, spuneți dumneavoastră, codul de procedură penală este modificat, judecătorii pot suspenda judecata până după referendum, dar dacă este modificat codul, de, codul penal, în sensul în care scad pedepsele, atunci judecătorii nu mai au ce face. Exact. Trebuie să aplicăm de îndată. Vă mulțumesc pentru intervenția la piața Victoriei. Și ne vom imagina cumva acum că ei sunt fraieri și vor spune, bă, noi stăm. Noi stăm să vedem ce zice poporul pe 26. Cost... Și dacă poporul zice nu, noi nu mai dăm ordonanță, nu mai facem mic. Costul, costul, costul politic e imens. Nu, inter... nu interesează costul politic. Și ți s-a părut vreo secundă de când a început această guvernare că și-au pus problema de cost politic în privința justiției? Și au jumătate din procentele pe care le aveau Când au venit la guvernarea nu cu 2 ani Deși au pot crescut ajungă... salarii, au crescut pensii. Da Și pot să ajungă cu procentele cu minus în față Atenție! Procentele pe jumătate Haideți să fim realiți să privim adevărul în față Este și o erodare Dar uitați-vă la procentele lui Ponta Așa. procentele PSD-ului s-au splitat Nu este pierderea atât de mare Din cauza acestei chestiuni Din electoratul lor Că vorbim de electoratul lor N-au trecut la alți, asta spui dar nici nu puteu să treacă la el Cine trece de la PSD nu se duce nici la PNL și nici mai discutăm de USRZ, eventual se duce la ALDE. ALDE este plasa care îi prinde pe foștii Nu este nicio surpriză aici. Nu este nicio surpriză. Nu îi va interesa. Poate să pierde, să ajungă cu procente la minus. Ecuația lor este ecuația pușcărie sau libertate? Despre asta vorbim. În mintea lor, pune-te în papucii lui Dragnea care vede deja în față ușa pușcăriei. Te contrazic. Te contrazic. Dacă era așa, dădea ordonanța aia de 100 de ori până acum și pleca în Madagascar. A vrut să dea ordonanța de 100 de ori până acum, a avut două probleme și dacă vrei speranța mea, ultima mea speranță în privința acestei ordonanțe, nu e referendumul ăsta, mă ierți. Asta mă să Tudorel Toader? Nu. <laughs> Tudorel Toader este deja, practic, pe jumătate executat. Nu. Speranța mea este că Viorica Dăncilă, care a mai opus o dată rezistență la chestia asta, se va speria de reacția externă. Deja avem un mic noroc. Ea și-a dat seama ce tâmpenie a făcut în Statele Unite. Ea nu trebuie să fii Einstein, ca să-ți dai seama că după ce ai emis niște cuvinte pe gură, Vezi, regele Iordaniei și anulează vizita. Premierul, ministru de externe francez refuză să se mai întâlnească cu Meleșcan într-o bilaterală. În Maroc nu mai e primită Ricen. Deci e evident, ori cât, mă rog, chiar. Deci și pentru postatele Statele Unite și. Și-a dat seama, există o, o licărire de Nu-i dau mai mult decât o licărire de exact. Să ne înțelegem că exact cum a refuzat să dea amnistia care refuza să dea amnistia asta, deja se știe, s-ar putea să refuze și acum, speriată că de contul va fi pe ea. Că se va numi ordonanță de urgență. Nu se va numi proiect de Să legi. ne aducem aminte că mai devreme, dacă nu mă înșel, domnul Cioloș Alianța 2020 anunța că depune un denunț penal pe tema ordonanței acestea. Mm. Și a mai existat Ia, un denunț care a vizat direct pe, pe doamna Dăncilă depus de Ludovic Orban acum ceva vreme care și acela -a, a produs efecte. Ce efecte? PSD-ul s-a retras. S-a un pic. Nu strategic, știu. așa cum se zice nu, la război. Nu nu știu, costul penal o sperie pe doamna Dăncilă, dar un cost politic și faptul că în capul ei se vor sparge după aceea toate oalele. Adică activarea articolului 7. Hai să spunem Poi, și oalele. Evident, da. deci doamna Dăncilă știe foarte clar. Eu sunt convinsă că Bruselui a explicat cu liniuțe. Bun, cu și, o atunci, și atunci, de ce, ce, se va de ce crezi după atâtea întâlniri, care au fost că deja de trei săptămâni, Dăncilă se vede o dată sau de două ori pe săptămână, sau măcar vorbesc la telefon cu Timmermans? Sau cu Iuncăr? Ordonanța sau, încă sau cu nu e semnată. Asta e efectul. Adică Or ordonanța nu e semnată. Da, dar știrile care vin din, exact dinspre Comisia Europeană e că vor, o vor da, o vor da mâine. Da, pentru că s-a ajuns la acel moment în care Dragnea zice, băi, eu trebuie să scap, ai înțeles? Nu. Că pentru la mine că e foarte aproape. Pentru că s-a ajuns la acel moment în care Dragnea. Este mai aproape ca oricând de construcția Pe care și-a făcut-o în acești doi ani Nu vrea doar să scape Ioana Îmi pare rău te contrazic în continuare Dragnea vrea puterea totală Nu da, oare? Nu are. Ba, oare Ce îi lipsește din puterea totală? Faptul că nu poate să dea o ordonanță uite, acum? A, să fie el personal premier? Formal, sigur că e da E foarte posibil și asta, dar asta vin la pachet e, Cum să spun, asta este o consecință Dar ar putea să fie și premier Deși nu cred că îl va numi Iohannis Poate îl suspendă Asta cu suspendarea a devenit deja la noi o poveste și astăzi îl suspendă, nu îl suspendă. Nu, nu îl suspendă. Și nu îl suspendă în calcul politic. Nici ALDE, da. nici mereu, nu vor așa ceva. Și atunci PSD-ul singur, a, și nici Ponta, evident, PSD-ul singur nu are majoritate ca să-l suspende pe oameni. Nu m-aș întrece cu Dragnea, l-a făcut calcule și aritmetică e parlamentară. E greu, dar e pe e pe cifre. Iar Alde nu-i vad asta. Daricianul nu-i da. Uite, nu vada, uite el tot timpul... Dăriceanu nu vrea decât să candideze la președinție. Păi, exact, și nu vrea să creze acest președinție, să accentueze acest președințal. Din partea PSD vrea să candideze la președinție din partea PSD. Deci Dragnea are ceva ci ce trebuie foarte tare lui Tăricianu. Nu cred că Tăricianu este atât de naiv, nici măcar Tăricianu, încât să creadă că PSD-ul îi va da candidatura dintr-un bun început. A, în turul 2, dacă cumva ajunge el, e altceva. PSD-ul este un partid mare, un animal mare, și nu zic în sens peiorativ, un animal politic mare, cu orgoliu pe măsură, care niciodată nu va trage pentru un alogen. Am auzit asta. Din păi păcate, nu, din păcate asta acei oameni care mai aveau un cât de cât orgoliu, un orgoliu de a, a face în viață mai mult decât să-i ducă cuiva, nu zic cui, geanta, au plecat deja din PSD. Nu, nu mă refer la, nu mă refer la baronet, atenție. Baronetul este la mâna lui Dragnea și va face ce zice Dragnea. Și atunci PSD-ul. mă refer la talpă. La talpa partidului, pentru că o campanie nu o face baronetul. O of. campanie o fac șoșonarii aia, năcăjiți, care merg, lipesc afișe, se duc, strâng semnături, vorbesc cu omul. Oprește-te până nu plâng de mila lor. Deci, încă o dată. Nu, n-am nu, plâns, îți spun eu. Plâng sunt eu. Nu am nicio milă și nicio... -am nici sentiment. Okay. Deci, suntem, suntem într-un scenariu, evident, în care domnul Dragnea are trebuie să scape de niște codițe. Omul ăsta nu vrea să fugă, asta e evaluarea greșită pe care toată societatea. Fiu, noi. Inclusiv noi, jurnaliștii, l-am evaluat greșit pe Dragnea. În 2017 nu vrea decât să scape. Ei bine, nu vrea să scape. Acest om vrea puterea totală. Păi, Acest om este un erdogan în devenire. Nu, nu e un erdogan. Nu îl mai comparați nici cu Orban și victor Orban și cu Ordo. De ce nu? Victor Orban și Erdogan au învergură politică. Sunt oameni de stat. Ne plac, nu ne plac. Uh -huh. Nu ne plac viziunile lor. Da. Cu siguranță. Mie da. personal nu. Dar sunt oameni de stat. Așa. Dragnea nu și va depăși niciodată condiția de, uh, linia a doua, de slugă la masa puterii reale, cum a fost la năstate. și șignești în mod gratuit. Nu, tocmai, tocmai a pus toată țara sub talpa lui. Nu mai are sens să-l subevaluăm Dar pe Dragnea. Dar ai văzut o slugă parvenită? ar fi primul de din o păturică, n-am auzit. Okay, și... Dar, bineînțeles, și nu a... e absolut nicio problemă. Dar el nu are anvergură de om de stat, el nu are viziune. Asta nu înseamnă că nu va deveni, cum Maduro, nu, nu șofer de deveni... autobuz, a devenit om de stat. Iar ca să aibă puterea ceea ce tu numești puterea totală, sunt secvențe. Primul lucru, prima condiție sinecvanul noi să nu intre la pușcărie, nu? Dacă că intre la pușcărie, nu mai ai nicio putere Corect. totală. Și ca să nu intre la pușcărie, el trebuie cumva să evite acest verdict care se apropie vertiginos. Da. Să nu uităm că pe 15 aprilie avocaților li s-a pus în vedere că ar trebui să pregătescă concluziile finale. Da. Deci asta înseamnă cam ultimul, cel mult penultimul termen. O lună, o lună, puteau să dea un termen mai scurt? În alta curte tot așteaptă să se întâmple ceva cu Liviu Dragnea, cum a făcut de fiecare dată. În alta curte a dat termene din lună în lună de când a început acest proces, dar apelul ăsta a mers repede. Având în vedere apelul la acest complet, că ne aducem aminte epopeea completurilor când a început, când primul complet, al doilea complet, al treilea. În sfârșit, practic Deci vor rămâne la jumătatea lui aprilie în pronunțare, adică la un an de zile de la pronunțarea sentinței pe fond în care nu s-a reușit judecarea pe trei termene. Deci dar tu ai uitat probabil epopeea, ai uitat epopeea completurilor, să înceapă în octombrie și a început în februarie. Deci tu demonstrezi mie că era jucat în alta curte în picioare și îmi spui că n-are nu mă interesează ce am Învergurare spun că omul ăsta nici țara are Asta -o e țara. pentru că a controlat Curtea Constituției. și controlează majoritatea din Curtea Constituției, ceea ce e foarte simplu. Drag, n-are două principii. Ori ameninți, ori cumperi. Nu e foarte greu de, de înțeles mecanismul lui de gândire. Nu-l mai idealizați. Nu e mai greu ridicați de contracarat unde... degeaba, degeaba. Asta sunt perfect de acord, Pii, dar nu-l idealizați. N -n -n -n are sofisticări, Eu -are... Să nu are nu nu-l subevaluezi. Nu are subtilități, nu are viziune, nu are amvergură de om de stat. Dar are strategii. argat nici măcar. Ba da, nu știu El cine o face, dar are strategii. El a înțeles cum se ia sub control. Un, o, cum să iau oamenii sub control, folosindu-le slăbiciuni. Ok. Ce strategie are omul de stat de la Cotroceni atunci? Compară niciuna. strategia lui Dragnea, care n-are amvergură, niciuna. și suntem de acord, domnule n-are, da? Cu strategia omului de amvergură, care e președintele României. Ai spus tu că e de amvergură, n-am spus eu. P eu îl consider pe Claus Iohannis un politician total lipsit de amvergură. A, îmi pare rău. Eu nu mă contrazic. Tu spui că e de amvergură, tu să-mi spui ce strategie Încerc are. ce să spun că <laughs> în această, referințele în amvergură. această țară sunt destul de jos. Dacă spui că Dragnea nu are amvergură, bine, frate, n-are amvergură. Că, nu știu, că vine de la salcii a județul Taylor, mai și nu mai știu ce. Nu dar, de unde vine. Păi, Bineînțeles că nu contează nu, de unde vine. Nu, nu are educație. Putea să vină de oriunde, n-am nicio problemă. Putea să vină din ultimul sat. E vorba de cum s-a format și cum s-a educat. nu e vorba de origine. Asta Eu e înțeleg o... ce spui, dar referința, țara, România, politica asta din România, e la degetul lui Liviu Dragnea, ceea ce arată că nu avea amvergură, dar are suficientă atâta cât are ca să... Da, pună pentru că țara asta e politica românească. Și, și aici ai atins un punct foarte sensibil și îmi mulțumesc pentru această pasă, rămân recunoscătoare. Marcați. Pentru că are în față un președinte lipsit de, lipsi de amvergură. Este un joc între pigmei? Între pigmei, între egoiști și cinici. Asta e adevărul. Eu avem o curiozitate legată de doamna Dăncilă Și dacă nu semnează, ce riscă? Mai poate Liviu Dragnea să mai dă jos un guvern Să mai schimbe un premier? E o întrebare asta Dar adevărata întrebare este de ce ar semna? De ce ar pentru semna? Că, pentru că îi datorează Ascensiunea asta bruscă, așa A pus de carieră Domnului Dragnea, ăsta e un argument Dacă fiul domnii fiu argument este ar fi că -ar putea, am, văzut, am văzut Moise și la jurnaliști Care au intrat în politică Că internalizează așa foarte convingător Tot felul de Iurel cu statul paralel Și așa mai departe Poate și doamna Dăncilă, care este politician de ceva vreme O fi internalizat aceste idei Cum adică bă, internalizează? În sensul că crede sincer în ele Poate crede sincer că în România a avut loc O presiune de-aia ca pe vremea Lugheri Iudeș ce spun eu este. Domnul nu cumva doamna Dăncilă e o poziție în iudești. momentul ăsta se descoperă politician solid, așa? Doamna Dăncilă, <laughs> întreb și eu. E, e momentul ei. Adică, acum, dacă vrea, poate să o cotească, poate să-l răstoarne pe Dragnea. Asta Pur și simplu refuzându-i ordonanțele de urgență. Mm, cred că e suficient. Nu cred că asta e intenția. Cred că la doamna Dăncilă, părerea mea este că la doamna Dăncilă funcționează. Dacă funcționează, dacă funcționează, frică. Deci cred că doamna Dăncilă Frica de consecințe pe care le va deconta Deci câștigă cine o sperie mai tare pe doamna Dăncilă? Exact Câștigă cine o sperie mai tare pe doamna Dăncilă? Da, putem spune și așa Care ar fi sentimentele doamnei pentru Și mai e ceva mai e ceva. Doamna Dăncilă a fost extrem de umilită în permanență de Liviu Dragnea. Dar umilită la modul grosier. A, umilința presupune să te simți așa. Se pare că au adus-o la starea de plâns. Adică o adunau la scroviștea, că numai la scroviștea putem, patrulaterul din jurul domnului Dragnea, și o tratau ca pe un scaun. Am auzit asta acum un an, după da. care a venit doamna Dăncilă și s-a afirmat mândrul român în Europa. Și atunci n a mai crezut asta. Pentru că au reușit și-au dat seama că au împins lucrurile prea departe, au băgat un pic în marșarier. Dar doamna Dăncilă a avut și chestia asta. A fost o femeie foarte umilită. Doamna Dăncilă a avut cel puțin două, dacă nu ca, chiar trei ocazii în momentul de față să se afirme ca lider al PSD. Dar are cum să fie lider al PSD? Iar intrăm pe zona de anvergură, Unu, de educație. Și ăsta de... e partidul despre asta vorbim. Păi, exact. Unu, când a fost condamnat Dragnea în vara trecută. Doi, când l-a atacat Firea. Și acolo chiar a fost balanță și balanța a înclinat-o doamna Dăncilă, în final. Mai știți tu, să sincer, tu sincer o vezi pe doamna Dăncilă ieșind așa într-o seară pe la televizor și spunând fără penal în funcții publice? Da, nu. Nu foarte de... Nu vreau decât să nu dea nicio ordonanță până la referendum. Și sper ca președintele Claus Iohannis, se termină emisiunea, președintele Claus Iohannis, să pună mâna pe și să scrie ceva pe o foaie să scrie decret în seara, sus, în seara asta, mâine dimineață. Pentru că, adică, știi, am mai fost o chestie asta. Hai că am, am egalat, am deschis procedura de referendum, au dat ordonanța 13, 1-0, a venit și el referendum, 1-1, după care, hai, hai, hai și noi pe contratac, să dăm și noi 2 1 3 1. nimic. În propria parte, eventual. Nimic. Eventual, pentru că așa facem. Nimic. Da, nu, hai, hai, hai, Îl care e poarta, nu contează, conte gol, gol, gol, gol. La declarația hai, astăzi, de azi, care a fost o declarație bună, dacă nu, dacă el nu și ia ca pe o pasă în adâncime pe care să-și o dea el însuși, si ca să zic așa. Ca să, ce? ca să marcheze odată, să. Ce? Să, să nu distrugă codul penal. Va fi distrus până pe 26 dă mult. Dă mult! Va fi mort îngropat și cu parastasele făcute. Nu. O să aibă drag neagrijă de asta. Nu ne ajută atitudinea asta. Cu atitudinea, știi, cu atitudinea asta nu vin niciodată elefantul. Pare adică... foarte rău. Nu vreau să vând niciun elefant. Așa. Bun. Uite care e treaba. Referendumul ăsta l-am așteptat ca pe Dumnezeu. De ce? Pentru că știu, la fel ca și tine, și la fel ca puțini oameni din țara asta, ce efect de blocare poate să aibă un referendum. Din păcate, în națiunea noastră s-a răspândit ideea că un referendum este inutil. Că a fost la inutil din 2009. Nici măcar la n-a fost chiar inutil. Ei, un referendum poate bloca modificarea codului penal. Acum, toată lumea trebuie să aibă această reprezentare. Nu te pot contrazice în ceea ce privește ba din contră. Cred că Iohannis a amânat doi ani ca să aibă pasă electorală în an electoral. Cu toate astea, Faptul că această societate, doi ani, a reușit totuși să-l oprească pe Liviu Dragnea să modifice codul penal, legile justiției se pot întoarce. Știu. Cu toate astea, cred că acum ne trebuie referendumul ăla înainte. Atât. Să nu disperăm. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune și nu mai auzim și mâine. Piața Victoriei de luni până vineri, de la ora 18 și 15 la Europa FM.